Det här avsnittet av Paripixlar görs i samarbete med Spel och sånt. Spel och sånt, ja. som vanligt. Ja. Fysisk butik i Norrtälje eller på webben spelossont.se. Filippa. Ja? Vill du att jag berättar en hemlig för? Jo, det vill jag gärna en, en liten hemlighet. Ja, det vill jag göra. Ja. Ja. Man kommer in på spel och, mm. och så kan man klicka på kampanjer. Ja. För nu ja. börjar ju det här hektiska kvartalet där Just det är... Black Week och Black Friday och... Och det började väl som Black Friday och nu är det ja. week och nu är det month och nu bara tar det aldrig slut. Det är ju flera dagar av olika liksom days med mm -hmm. olika reor hit och dit. Spela sånt. De vill ju aldrig vara sämre. Går man in på som sagt spelasont.se klicka på kampanjer då har vi liksom massa Black Weeks och vi har massa olika typer av liksom nedsatta frilar och liksom Black Week, Holiday Sale, det finns hur mycket som helst här. Ja, så tv-spel, kläder, Bandai Namco har sin egen Games Workshop har en de har en PS4-utförsäljning med typ 25%. procent så alltså passa på och handla. Kanske julklappar man ska ja, vara ute i god ja. tid. Så Absolut, tänker jag. Det ska man vara. Och sen efter jul så kan man ju ta sina liksom om man fått några pengar. Mummormorfa kanske. För farfar ah. kolla spela ah, Sen är det väl säkert en jävla mellandagsregel som kommer så småningom här. Alltså det, det är nu man ska shoppa. Det är nu det gäller. Va? Jag blir inte uppmanad till hysteri. Fast lite. fast lite <laughs> Man måste unna sig. Ja, och nu är, är, är, är ni jullediga någonting. Så åka och hälsa på spela sånt i Nortelje. Mm. Passa på och gå in i butiken och känn och kläm. Inte på Peter och Borka utan på det, det som finns där. Alltså, ja, precis. Mm. precis. Ett stort tack till våra goda vänner. Familjen på Spel och sånt. Alltså, jag älskar det. Jag älskar det så jävla mycket. Alltså det är så jävla klockrent. on me Och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 205 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcastpar i pixlar. Jag som pratar heter Robin och i mitt emot, vi sitter som vanligt, Filippa, hej! Hej! Ge mig någonting nu. Nej, där, så. Vi gör ingenting, så, där, nu. man tjena. Nu är vi med i matchen. Nu är vi med i matchen. Ja. Hej! Hej! Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Ja, kul att höra. Tycker Mm. Vintern har ju kommit nu. Ja, den är, liksom. här. Den är Men, här. Vet du vad det bästa är? Nej. Jag slipper ploga, typ. Okej. Okay. Så jag är jätteglad. L ja. Nu tycker jag faktiskt om vinter igen. Ja, det är... Men jag slipper liksom klämma mig in i en liten maskin som poppar säkringar och är läskig. Liksom. Ja. Så jag mår jättebra. Men hur mår du? Jag mår bra. Mm? Jag, jag håller på med en massa grejer, va? Eh, som inte hör mig <laughs> till podden. Jag kan, jag kan inte ta det nu. Eh, jag håller på typ... Kanske börjar på en utbildning snart. Mm. Uh, så att vi får väl vi får se. Behöver inte behöver inte säga mig för jag vill fan inte jinxa det här. Nej, nej, jag fattar. Men sen så ska du berätta. Sen så ska jag berätta när jag väl är där. Det om är jag kommer dit. Ja, Det är stort. Det är jättestort. Ja. Jag är jätte jättestolt över dig. Jag kan säga så här, det, har, det har krävt väldigt mycket fysisk träning. Uh, mm. jag, jag har gått på gym senaste tiden. Tränat både muskler och uthållighet. Ganska du, intensivt. Men du har ju typ liksom gjort stora livsförändringar, ja, jag inte, kan man jag, säga. Jag har inte snusat på, när det här spelas nu så har det gått 101 dagar ja. jag, som, som Och väldigt restriktiv med alkohol och ja. alltså allt. Jag har blivit hur? tråkig. Jag blivit tråkig. Ja, hur ska våra poddar <laughs> gå till här näst? Liksom? Ja, det kommer vara jag som sitter och det är kul. Nej, men alltså vet du vad? Vi, vi kommer komma tillbaka till det här med alkohol och podden alldeles strax, men eh, när, när jag poddar så kommer jag att alkohol. Det det ja det kommer jag göra, för det, det är liksom en del av, av, av Paripixlar, det ska, det, ska det ska vara en podd som liksom, där det snackas spel och man ska vara två öl in. Ja när man är bjussig. Ja, exakt, man ska våga bjussa lite. På på det så kan vi ju säga att dagens avsnitt <laughs> är väldigt <laughs> bjussigt, ja precis. Väldigt, väldigt bjusigt För ja. tyck, Robin, det här är ju inte vilket avsnitt som helst Det är ett väldigt speciellt avsnitt Det är ett väldigt speciellt avsnitt där vi har fått äran att eh, gästas av två helt fantastiska människor Ja, precis David och Mange ifrån Dual Eon eh, Det stämmer David har ju gjort alla våra coola intron genom mm. åren Och Mange är ju, han är ju känd från Pixieklubben 64 vi har V1 1 liksom. ja. eh, De var ju i våran studio i somras Ja. och spelade in ett avsnitt där vi pratar om duos, men också alltså vi, allt. Vi, vi, vi, vi, vi tryck på ja. och Sen så lät vi den bara rulla hela kvällen. Ja, jag ska förklara en sak för er nu. Att Ni som lyssnar på det här avsnittet på Spotify eh, eller de här vanliga kanalerna, ni kommer att få höra ett snack på ungefär en och en halv timme. Men grejen är att vi spelade in två och en halv timme, eller efter att vi har spelat in avsnittet så spelade vi in ytterligare en timme med bara skitsnack. Det är, ba det är bara skitsnack. Det är bara skitsnack. Det finns ingen som helst liksom röd tråd Nej. i det. Det är typ att ni sitter med oss här i studion ja. och bara lyssnar på vårt snack. Jag kan säga så här, alkoholnivåerna... Oh. För, alltså för många och David var väl ja de var väl lite lulliga, så där, eller vad, vad man säger. De var salongsberusade. Du var också salongsberusad. Jag kan, kna jag kan knappt prata. <laughs> Alltså jag är på väg att tappa talförmågan. Så illa är det. Ja, fy. Den sista timmen med skitsnack finns att lyssna på Patreon. Bara. Ja, bra. <laughs> ja, jag vill liksom inte att, att alla dödliga där ute ska höra mig i det apstadiet jag befinner mig på där. För det är, alltså jag är väldigt brusad. Ja, jag förstår. Jag kan knappt prata. men. men. Vad jag sluddrar ja. väldigt, väldigt mycket. Men jag hade en bra kväll. Ja. Pizza, vi hade fin besök, det var lite bira. Man hade en bra jävla kväll och det ja. kändes så jävla bra. Och det var så jävla roligt. Så jag känner att det var, för, mig var det liksom, för mig var det fan party. Det var liksom. jättekul, verkligen. Och vi har om att både Manga och David ska komma tillbaka till studion snart igen och så gör vi någonting liknande. Men det här är ett avsnitt som började på ett sätt... Men som slutade på ett helt annat sätt. <laughs> För att det började med att vi skulle snacka om du och oss. Mm. slutade med att vi busringde folk. Oh. Vi säger så. Ah. Ska, vi, ska vi lyssna på det ah, You're in for a ride. Ah. jag bara säga. Tacka oss senare. Uh, nu så lyssnar vi på när David och Mange var i våran studio tidigare i somras. Återigen sitter vi här med besök i studion. Men det är inte bara en. Utan det är två eminenta filurer som sitter här den här gången. Tillsammans så bildar de det 80-tals popbandet. Ser man popbandet? Dual Ion. Men separat så består de av David. Mm. Vänsterhämt, musikaliskt geni som ligger bakom bland annat. fantastiska intro. Och Mange, en textförfattare som alltid lyckas sätta fingret på den här nostalgiska 80-talspulsen Som ständigt bultar Dessutom gör han också såklart ena halvan av podden Pixelklubben och alla olika iterationer av den Båda dessa fantastiska herrar utgör ju då som sagt Dual Eon. Vi är superstolta över att ha dem här Långväga dessutom Varmt välkomna hörni Tack Tack så jättemycket så kul att ha er här. Tack, tack så mycket. trevligt. Kul att vara här. Nu är vi igång. Efter mycket om och men vi har gjort en makeshift variant av mixtativ till dig David. Ja, med tape och äh, tapads med ätpinnar lite sånt. Ja. En hel avans mixus med una. Ja, det Säg det Men vi är i alla fall up and running. Vi har käkat pizza här innan och ja. för att säger man så. Ja. förat med lite öl. Förpärla. Vi kommer kanske öppna en champagne sen. Tror jag. Oj. Om vi känner att det här börjar bli stelt Oj. och tråkigt, då, då poppar vi. Så ja. Då kommer det liksom lyfta till nya höjder. Okej, utför. Vi, temat för det här avsnittet är ju att vi ska prata om duos. Och det är ju på grund av att vi är två duos mm. här. Två mm. par. Inte mm. sådana par, men par i olika sammanhang. Ja. Men först och främst, dual-ion- hur, hur började allt det där? Hur blev det till? Liksom? Ska, eh, du, eller ska Jag jag kan, jag kan börja för jag tror att ja. du har bättre att fortsätta. Jag hade ju en podcast en gång i tiden. Eller, den lever ju fortfarande kvar i högsta grad. <skratt> eh, <går> David var en av lyssnarna vi hade. Och I något avsnitt så snackade jag och Seb om att det vore skönt att ha en introlåt som är med text. Den har gärna sjungit på svenska. om, men Nämna oss på något sätt i alla fall. Och sen hörde någon av sig som jag trodde hette Daniel Almroth men det hette han ju inte, han hette David. <skratt> det <är> sa <så> till <skratt> långt, <är> <skratt> långt innan. <skratt> men det är, ja, men det är bara, rätt. Hittills är rätt. Och, och hur gick det sen då? Det ja, men sen fick ju den vara med i, i podden och blivit hyllad land och rik. Äh... Mycket hyllad, oh, ja. Mm. ja du är ju ett jävla proffs på att göra Musik. Ah, så nu ska vi sitta och hylla dig här ah, i en film, jag. Men ja, ja, ja, ja. du har gjort alla våra intron också. De är uh, helt fantastiskt. Till och med ett, ett på skonska. <laughs> på alla olika språk, liksom, dialekter. Det är fantastiskt. Alltså. Lite. Jag har lyssnat på några av era avsnitt de senaste, men inte mm. alla. Är det, är, det, är det olika introlåtar han ut, eller är det remixer av samma? eller hur? Nej, alltså, så här, vi, Vårt första intro mm. uh, var ju en låt från ett band som heter Bossfight som jag älskade. Så jag mejlade mm. dem och frågade om vi fick använda av deras låtar som intro. Och sen tror jag när du gjorde vårt intro så tror jag att du lyssnade på den och ja, inspirerades exakt. av melodin. Den är inte exakt, Nej. men den är ju där i närheten. Liksom. Och sen har det liksom blivit jag tror att den är mer förknippad med pixlar nu än vad den är med bossfight den här melodin. Ja, mm. men exakt. Vi var, vi var ju på Syntax någon av gångerna när jag var och mm, mm. på här så hörde vi ju den låten när det blir sån mindfuck ja, ja. Så här, ja, när kommer de upp på scenen och ska köra ja, <laughs> <laughs> en live-opstick ja, du, ja, du fick en video till mig där du video mig, med, med <laughs> den här, våra gamla intro, och <laughs> folk <tror> dansar <laughs> och så pinsamt och kollar in i kameran några <laughs> av dem som står och dansar bara, fan, vad Filippa, det, det där är ditt största ångestmoment det är att bli filmad när du dansar <laughs> Det det ja, det helst. händer ju inte ofta Men det är ju hemskt Du postade ju en Men jag menar det, du, du gillar verkligen inte att En händelse av folk som, <skratt> <skratt> <skratt> Men vi var på kräftskiva förra veckan Och så står ju Robin och har filmat sig själv Klockan är typ noll ett Någonting Och så står jag och dansar till bumfunk <skratt> <skratt> <skratt> Them moves <skratt> Och det är så hemskt det är, jag, jag klarade inte av att titta klart på händelsen nej. Jag bad nej Nej, Aldrig ja. mer. Ja. ja. Nej, men för att återgå till, till Dual Ion. Eh, vi har ju spelat den här musik ganska frekvent i podden. Och hur. hur eh, jag har ju pratat så att en av er skriver musiken när jag skriver texterna. Mm. Hur, hur, hur, hur jobbar ni? Det kan ju till exempel vara så här att antingen är det att någon av oss får en idé. Mm. Och antingen då är det jag så kommer det oftast en text först. Som ofta har en titel åt mm. till att börja med. Mm. Och så tänker jag att det kan vara något åt det här hållet. Säg att det kan vara någon, nej, men något, något japansk City Pop mm. åt det hållet, mm. kanske. Eller så får jag här plötsligt blopp. Här är en ny demo som han har skickat där det inte finns någon insjunget alls eller någonting. Mm -hmm. mm. Så börjar jag, jag filma lite grann på det då. Så att antingen så är det då David som kommer med en idé i form av en melodi. Eller också jag som kommer med en idé i form av en text. Och sen bara möts mm. vi. Ja. Vad fint. Mm. Ja, men Det är lite olika, alltså också. Vi hörs ju nästan dagligen Via liksom messenger eller text eller mm, så mm, Lite mm. beroende på När vi är i Bajernödet men skapande processen ja. mm. Så hörs vi ju liksom mm. Via Zoom eller någonting och lyssnar på mm. grejer ihop mm. um, Men så brukar vi också Sätta koncept att så här, ja, men nu, vi, vi har ju släppt liksom, ja, men En Halloweenlåt varje år Och en, mm. en jullåt Så att man har lite så här, återkommande grejer också Um, och i och att vi delar så mycket Referenser så kan vi ju säga så här, ja, men, ja men du vet Som den liksom Transformers g Den figuren, vi har en låt som är den mm. Mm. Eller, liksom... det, det är ju väldigt Alla låtar är ju väldigt Rotade i 80-talet Det, det mm. är ju romantisering kring Ja men du sa ju, ju japansk japansk liksom ja, Det känns Det känns verkligen ja. så, det känns verkligen är så. Ni, Blir ni oense Ja, väldigt sällan, jag brukar säga det ibland När jag får liknande frågor om David Det är att han är den enda som jag någonsin har jobbat med I någon konstellation överhuvudtaget Antingen på fritiden eller i riktiga jobb så att ja. Säga. Ja. Som aldrig säger nej till något förslag Utan oavsett vad jag säger Så är han alltid, ja men vi testar det Props. Och så, så lägger han Kul. tid på Att göra saker som han sedan skickar Och sen får jag då säga Okej, det kanske kanske inte lära sig bra. Eller? så gör det skit. Nej, jag det är skitdåligt. Det här vill inte jag. här kommer en <toget> mind blow. Nu fattar <toget> jag alltså, Ja, ska jag teknik. <röst> Men vad, vad har ni för hur, vad har ni för fram, har ni någon framtidsvision för Dual Ion? Alltså är det liksom är det här bara att ni kommer pumpa ut musik eller har ni liksom har ni några liksom drömmar? på eller vad man ska säga vill ni liksom gå att föra det här konceptet till att jag går det att göra det live liksom? eller är det bara att man ska pumpa ut musik på, och få den spelad på dansgolv jag vet inte vad, vad du, du yoga first Nej, men det är ju svårt och vissa låtar skulle man ju kunna köra live mm. men då blir det ju du som står på scen och jag som tar biljetter då det <laughs> <Ja, exakt>. går <laughs> ju att dansa på scen. Ja, jag kan dansa i alla fall jag tror 3-4 i alla fall skulle man kunna göra så jag ja, ja, ja. Ja. ja absolut men ju... är det du som spelar alla instrument Tänk ja. den här mannen du vet som har En trumma på magen Och Just en dragspel på ryggen Liksom ja, hela ja, det här säkert. köret Och gitarr ni kanske måste göra en TikTok-video för det är väl där det slår. Ah, just det, ja, slår den där så slår den liksom överallt. Ja, ah, ah, men det, det löser du. Det, det det löser kanske kan det. är jobbigt inte att man hela tiden behöver tänka på att det ska <laughs> <det, hur> många... slå. <laughs> ja, det, ja det tar bort gnistan liksom. Ja. Ja, men jag har lite... aldrig, aldrig tänkt om barnet, att det ska slå egentligen. Är bara, ut, ja, men här, få ut skyddad sen. Det här liksom, ja. är enda målet på något sätt. Sen mm. så kanske man så här, drömmer om fysisk release på något annat än en gammal sunkig kassett som ja. jag har spelat in själva och vinyl. Ja, men någonting sånt liksom hade ju varit fett, mm. men det är ju inte ja. så här. Men ni borde ju egentligen satsa på att försöka få in era låtar i typ film eller spel. Mm. Mm. Ja, och då har vi ju en gemensam fantastisk vän Anders Säger som man kan fråga om allt möjligt som mm. det är sånt han jobbar med mm. och han kan komma med tips och råd vi frågar till och med det, hur svårt är det att få in en låt ja. till exempel, mm. ja det säger han svårt men <laughs> håll den här länken Mm. Och kolla ah, här, ja, men exakt. Lite grann så. Ja. Jag, jag tänker film. också, japanska studios, mm. spelstudios, de är ju de oftast, de tycker oftast att allting svenskt är exotiskt. Mm. Ja. Om man ska generalisera Det är väldigt enkelt så här. Ah, ja, men Lex rednex kan. I... Ja, ja, exakt. Och även, ja, precis. I, i, i Mana. Vilket ja. är det? det är Legend Legend of... Legend of ja. Mana. Jag mm. där, jag sjungs av. Vad heter? Ja, det är från Rednex. Ja, mm. jag ja. ja. det inte Annika. Ah, kan man, ja. Från Redneck nej, det måste ju betyda någonting på japanska, Anika. Anika. Anika. bra ja, Det betyder ju inte någonting. <laughs> ja. Nej, men det, det, så de brukar oftast det, svenska brukar oftast vara ganska exotiskt i Japan, mm. tänker jag. Aj, mm. jag. har en låt på svenska och så pitchar när det till någon japansk spelstudio, och de kommer ju nappa liksom, direkt. Mm. Mm. vi har ju en, en svensk låt i i Baggen. som är egentligen 90% klar. Text finns den in sjungen. Ja. spännande ja. ja, vi hade lite det. så krävande planer men som skulle kunna in. Ja, L du får se lite. ja. Mm. det blev lite. lite det. Ja, vad som händer. Mm. Spännande. Ja. här och eh, ni vet ju, ni har ju hört den här podden förut, att det brukar ju vara ganska... Det brukar ju bjuda på dålig humor. Så nu ska jag testa mina pappa papparskämt på er här igen, innan, innan vi liksom kommer in på avsnittstema här. Skratta då, fan. Ja, är ni mer? Jag kommer en käll. Är ni, är ni, är, är ni, ja, är ni Jag har inget annat, ni har några rådningar ha till oss innan sändningen. Här, så. <laughs> vad, heter, Nola, <laughs> vad heter Rysslands kallaste stad?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 på dagens avsnitt Var det är... Var bara ett pappa sjönt, faktiskt? Nej, men det kommer... Jag, strö... ja, Jag strösslar okay. ut dem. De strösslas <laughs> okay. ut. Du hinner fatta. Precis. <laughs> Temat på dagens avsnitt är Duos. Vad är en bra duo? Vi har gjort var sin lista faktiskt, tror jag. Att alla mm. här vid runda bordet har gjort. Eh, och sen i slutet där, så kanske vi når någon form av konsensus med vad som faktiskt är en, en bra duo. Men jag tänker att det finns ju <hör> liksom inga regler egentligen. Det är svårdefinierat. Ja, det är lite svårdefinierat. För jag tänker också så här: Vad är en gaming duo? Måste bägge parter vara spelbara? Mm. Nej, oh, nej det jag tänker jag. jag. Nej. nej, jag det är en frågan det är frågan. Ja. Jag tänker att det behöver inte vara det. Liksom. Eller? Nej, men hur klass, Nej. Vad, vad klassas som en duo? Liksom? Vi hade en ganska intressant diskussion innan där vi pratade om vad är skillnaden mellan duo och en hjälte och en sidekick. Ja, ja, exakt. Mm. Om vi då på någon här, Batman och Goblin skulle det räknas som en duo? Ja. Eller är det att det är Batman och så har han en liten sidekick? Både och skulle ja, har... jag säga. Mm. Jag vet, jag vet inte. Lennon-McCartney, Lennon, det är ju definitivt en duo. Det är inget snack. Nej. Men Batman-Robin, det kan man ändå diskutera. Så var går gränsen mm. egentligen? Mm. Mm. Ja, Robin är lite töntigare. <laughs> Eller? Vi, vi, vi kan, Batman och Robin. Ja, precis. Ja. Inte jag. Men, Batman och Robin. men, ja. men ja. Filippo och Robin, jag har ju en grej att bekänna här. Kommer ni ha sist jag var gäst, ja. För jag se bara i parentes. Ja. Jag hörde det 200 års... Nej, ja. 200 avsnitt. Ja. Vi var det hade varit så sjukt om den här podden funnits i 200 år. Jag är väldigt gammal jag hade, varit Man Man hade ja, det. Där sa ni att, att jag skulle vara första återkommande gästen. Mm. Hur, hur är det möjligt att ni inte haft någon? Vi, men vi, men vi, folk vill inte komma tillbaka. Nej, precis. Så är det är helt sjukt. Nej, men oftast. Jag har sagt det lite: man ja. på pizza. Man på öl. Kom hit bara. Ja. Ja, det, det har blivit så. För, för att eh, vi, vi har ju slart intervjuat. Vi har haft med folk mer än en gång. Alltså i, i korta segment. Mm. Men vi har aldrig haft samma person i studion två gånger. Jo, min bror har varit med två gånger. Tror jag. Ja, det Men kan han, han räknas liksom inte Men mm. det är, är en liten så... teknisk mm. fråga också Vi har inte alltid haft Under de här tio åren Elva åren som vi har hållit på nej, Vi har inte haft mm. den tekniska möjligheten Att kunna ha gäster liksom. Förr i, i tiden så hade vi ju den här lilla Handy ja. recorder liksom, Och det, mm. det gick Men jag, mig jag att det, det är cirklar som sluts här för att Mange, Du var gäst i avsnitt två Av Paripixlar och nu kommer du att vara gäst. Vad av... liten, var liten studio ni har den här gången jämfört som ja. är i avsnitt två. Ja, just det. Ni kommer ihåg var vi satt <laughs> då någonstans. Äh, ja. När vi... Vi hyrde ju hela kulturhuset. Ja, det. det är ja. helt sjukt ja, att vi hyr det. Kultur, hade, vi hade det var en fin publik där. Jag, kom det. jag satt folk och lyssnade. Ja. Det var jättebra. Ja, det. Mm. De det där kanske så. är känt i kvar. Vi ja. Ja. det kvar. Sen hade de bara så fort vi började prata. Nej, det var <laughs> nej, inte känt han Mario Då snakade ja, eh, jag om Mario. Jag han ju aldrig kommit upp till det jag skulle bekänna. Ja. Kom ihåg vad ni sa till mig i det avsnittet? Nej. För vi skulle börja spela in. Och du gjorde så här: Jag tog upp en skrynklig lapp. Och så började jag öppna den. Och så sa ni så här: Oj, har du förberett dig till det här avsnittet? Kommer ni ihåg vad tema Vad var i det avsnittet? Ja, det var väl eh, Film. filmer baserade på spel? spel. Ja, det stämmer. För det har jag förberett dig. Så att, för att vara kont kontrast till det, eh, Filippa Bobben, jag har inte förberett mig. Till det här avsnittet. <skratt> Så var är den skrynkliga lappen? Ja, den ja. finns inte. Den finns inte. Den är vår stå, stå mellan skog och krislidat. Ja, ja, För jag hade förväntat mig anteckningar på en servett. Ja, det står en skrynklig lapp Men jag har ändå, ändå någon du i huvudet ska, jag ja. nu veta. Ja, det ska nog veta det var min bekännelse. Bara pratade pratar om det. podcast. D jag. Mm. Ja. Eh. ja men då kan jag säga en ja. sak och då tänker jag så här, att gamingduos får vara ja, ja. en protagonist ja. med en side Okay. Ja, jag är tänker är att det kant. får vara det. Bra. När man gör lite så här, eller när man har gjort lite research inför det här avsnittet och kollat liksom, det, mm. det är ju det. Ja. Okay. Mm. Det är så. Det vi är okej. Okay. De, de, de, de behöver inte alltid vara jämn lika. Ja. Liksom. Men det är ju liksom självklart vem som är sidekick i par i pixlar, tänker jag. Mm. Exakt. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Han möfflar <flabingosar> på sig. <laughs> <laughs> ja. Men så tänker jag så här också. Alltså den här, vi, har, vi, vi kommer ju dra några olika exempel här nu på du och så grejer, men det här ska vara ett avsnitt som ska, som ska drivas av lust. Ui. Känner jag. Så att, om man har något kul att säga man, man, man, får, man behöver inte sitta och säga. Man, man räcker upp handen eller, eller så bara kör man. Om det kommer en kul anekdot. Jag, har, jag kanske har någonting om någon rolig anekdot som jag uh -huh. inte har dragit i podden förut. Så att, man, det är fritt fram okay. att bara deraila och spåra ur. Okay. Det är 100% godkänt. Det kan vara mm. nog ändå att säga att okej, om temat är och så ja. precis som du sa att vi har ändå två duos här. Precis, mm. ja, men, ja, exakt. Mm. exakt Så att om du har någonting med Han med fyllefläck till exempel eller Han med Lena Händer. Ja, det, eller, ja. Berätta bara kort, vem var Han med fyllefläck för de som är nya lyssnare? Ja, det, det här det är smart, känner jag. Ja. Eller Han med -Lena. Lena Händer. Ja, Han med fyllefläck det var väl en... Um, Oj, det här var många år sedan, men han, det var en barnbokskompis till, till er eh, och som, det finns många spännande anekdoter om i eh, Pixieklubbens backlog. De tidiga avsnitten mm. finns det mycket om Lena händer, Fylli fläck, <laughs> alla de här olika Vilka fan var det mer? Det finns många. Ja, Tobbe och Gubben, glöm inte han. Gubben. <laughs> <laughs> jag, hade ju, jag hade ju också ett Smeknamn på den tiden Det är ju längsta smeknamn som finns Jag tror inte någon kan ha haft så långt smeknamn är ni ja. Super duper mega Slimefinger of the golden dick Power <laughs> extreme forever The next generation part 2 Of to the end. <laughs> Jag säger den här till Super mega slimefinger of the golden dick park forever. The next generation, bara två av två the end. Snyggt. Tack. Wow. Där är väldigt Jag hoppas det. Men vem gav, det? gav dig det? Ah, ja. Sorry. det är ingen fara. Vem gav dig det smeknamnet? Ezebel. Eh, äh, <laughs> och, och en till och en Kul till. att de var ja. överens om det ja. Ja. Vilken, vilken duo som kom på det här. Ja ah, det precis Wow Ja, det var en fin video, det ja. <laughs> Men vi har väl några exempel. Har, har, har alla här liksom gjort listor, eller har man Nej. bara liksom några exempel? Jag har Top of Mind. Top of Mind. Mm. Jag har Top 5. Ja, jag har också en lista. Du har top fem. Efter att du sa, vi pratade om det här. Ja, typ. Ni två pratade om en lista. För det är första gången jag, hör, jag ja. hörde att det kanske är bra att man förbereder duos Ja. Men sen ah. nu fick jag höra att. Ja, men det är Robin jag, jag, jag hade delat upp mina anteckningar, ja. ströanteckningar i spelbara och icke-spelbara. Ja, liksom. mm. Och sen så, så säger då Robin att Nej, men det ska vara topp fem, sa vi väl stort frågetecken. Jag vet Sabe. inte. Ja, och då fick jag göra om och så har jag en, en, en topp fem. Är det någon som känner sig manad med att dra några exempel här nu på bra tv spelsduo Så Vem vill börja? David vill börja. <laughs> jag, jag vill gärna börja. Och då tänker jag så här, du säger <laughs> ja. en duo som du tycker om och varför du tycker om dem och sen så får vi liksom kommentera att där, det där var skitdåligt val, det var jättebra och vad fint. Ja. Ja, jag ska säga så. min bästa på. Ja, jag tänker att jag, jag hoppar över Plats 5 till två okay. Och går direkt på min favorit Så kan jag nämna några liksom, ja. uh, Up and runners Va, ja, ja men jag tänker det ja. Också för att jag har en väldigt kort lista På mm. ett uh, par <laughs> <laughs> Men min, min favoritduo Of all time är Banyu Kazooie oh. Från 1964 uh, 64 Alltså mm. den här Björnen Och mm. vad nu Foggen är för något. Ja. Ja, vad är han för någonting? Det är någon långa ben. Typ en, inte struts-ish. Struts ja, men det ja, måste det väl vara. Struts, strutsdjur. Oh, fågel med långa ben. Exakt. Mm. Ja, men, eh, väldigt tidiga minnen mm. från det till en Nintendo 64. Jag tyckte det var superbra. Tror mm. mm. trodde för en kort stund att jag kunde prata engelska när jag hade rösterna men de sa arr, arr, arr, arr. Då, jag, fattar, jag fattar vad de säger Fan, det här är ett spel för mig exakt lagom nivå nej äh, äh, men grymt och musiken i spelet mm. Mm -hmm. top notch i, mm. i min bok men sen några sådana ja, har ni någon relation till Banyukazooie jag ja. ägde inte det själv men jag vet att jag spelade det som liten faktiskt. Jag har inte spelat alls mycket. Jag minns den här startbanan mm. har jag för mig mm. och så är det väl antagonisten är väl någon hexa ja, ja. Nej, så jag har inte jättemycket men det var ju ett av de här tidiga PC-spelen liksom. Men ja. Nintendo 64 Oho, är, det är det ju Oj oj oj, käckta Men spelar man någonsin som eh, fågel? Nej. Jo. Jo, aa, jo? Nej, aa. Aa, jo Man gör det till, till slut för mm. Efter ett tag, Man vill att det går, går snabbare Så springer man ju med mm. Hemma. Mm. Det är väl, eller det, Man kan väl jag använda den för att ta sig jag. upp För så här leriga backar Så att den springer ju mm. snabbare Så kan du ta dig upp för så här olika hinder och ha, alltså, jag, jag ska erkänna Jag har aldrig spelat Bandico Oh wow mm men det är ju, ah, det är ju lite en, en duo där en är huvudkaraktär och den andra är som en power-up mer ja, eller liksom ja, så som kommer ja. in och liksom. han har en liten kompis i sin ryggsäck vem ja, vill inte ha det den vill inte ha det ja, jag menar. om ni hade fått ha en, en om, om ni fick ha vem ni ville i en ryggsäck på ryggen vem skulle ni ha i en ah. Va? vad sa du <här> jag vet inte. Jag <här> skulle så här: Jag känner i Om ni skulle ut på <här> äventyr. Liksom. Om ni skulle ut på äventyr och ni fick välja att ha mer än en valfri person i ryggsäcken, vem skulle ni ha mer? Död eller levande? Kände eller orsak? <här> <Joppe. Reda Joppe, här> jag Jag skulle jag haft med i <här> Där kan man verkligen snacka. Vad var det för frågor egentligen? Ja, vad var det för du? Ja, ja. ja. Men var inte Joppen mulvad? Nej, eller vad är det för något djur Men det är ju ungen ja. som är det mest psykopatiska i den serien. Ja. Som slänger ner den Var är helt möjligt Vad är inte grävlingen en mullvad? Inte jobb. Vad är jobbet för något? Är det? Svart. Ni har nog rätt jobb att är, är. deprimerad. Ja. Ja. Vad heter den där som ser ut med en, en pingvin och ett näbb? Platypus. Va? Kan det vara en plate plus? <laughs> måste googla det. Play, <laughs> Play the Plus. Flera som pratar engelska. Play ja. plus Plus. <laughs> kort om Banjakasu. Ja. Ja. Du säger att du inte har spelat det. Du har spelat det lite grann om mm. min första banan. Mm. Jag tycker faktiskt att Baniakasu är ett bättre spel än Sutmars 64. Oj. Det. det. finns några jag tycker är riktigt fantastiska. Heter ja. den Mad Monster Mansion? Ja, Den mm. Halloween-ish. Ja. Men Panikas, det, heter... kom, det kom väl senare också? Ja, det var väldigt sent. Ja, ja 98, i alla fall i Sverige. Ja. Hösten 98 skulle mm. jag säga här i Sverige. Och det är ju rär? Ja, som rär. Som har mm. gjort det. Ja, precis. Spelet liksom... sig är lätt att hitta. Ja, det är, ja exakt. Men ja. du, eh, vad heter den banan? Där det ändras årstider. Det är så jäkla vackert. Ja, oh, vad heter den? Oh. Ja, men men den, banan är wood, ja, den banan den mm, banan fantastisk. Ja. Hur mycket? jag har inte spelat 2 Banjo Tooie. Den, de den är lite, riktigt lite mer rare och utvecklat av det ja. En av de sista så stora den spelen. Den är rare. super Rare, rare. Ja, <laughs> svår, Aktare. svår. Hittar ja, du den så skatter Nej men hur har vi du spelat 2an? Två, jag tror att två Banjo Tooie här inne någonstans i ska. alltid oh, mycket Ja, jag har spelat Van också. Där ja. kan man ju spela som Kazooie själv. Då, när man har tagit ja. konceptet lite längre kan de frikopplas Har du koll på det? Jag vill bara veta att det finns. Men det finns vissa grejer man kan göra i det om man har klarat ettan mm. och sen föröver över. Ja, ja, men det var en Oj. grej de skulle ha gjort men som aldrig blev nåt. Ja, men äggs, det var inte nåt mellan mig och jag. Ja. Nickel också Egglar, och grejer. Ja, mm. det var ett löfte som aldrig okej. Okay. Ja, men då så. Mm -hmm. Och sen fanns det det finns ju det sån här, ett urban game som, som aldrig kom. Det är Banjo 3. Mm. Som som de hade någon tydlig eller de hade en Eh, beta-version på, men det är aldrig någon ut utanför, utanför Rare som har sett, ah. sett oh, Banjo ja, 3. Är den uppe där med liksom, The Last Guardian, Shenmue 3 och Final Fantasy 7 remaken? Det är Banjo 3. Nej, men de, de, de spelen har vi fått. Ja, jag, jag, vet. Tänk, jag så tänker, nu väntar vi bara på Banjo 3. Ja, men ba Banjo 3 är ju det, det är samma som Half-Life 3. Ja. Det, det finns ju någonstans. exakt. <laughs> liksom. Någonstans där ute <laughs> finns det ju. Liksom. ju 3. Ja, liksom. Banjo 3. Men vad hände med den licensen? Det var väl Köptes inte den upp? Köptes inte Rare upp av Microsoft? Microsoft. Ja, exakt. Mm. Banyo, Kazooie, Bolts, ja, exakt. Och sen kom Banjo Kazooie Nots Bolts och då så folk så här. Vad är det här? Va? Mm. Tråkigt. Avgå ja. alla. Ja, mm. det var väl typ så det var sen, sen vet inte jag, de har inte sett Banjo ja, han dök väl upp i Smash Super Smash Bros? Ja, han dök upp i Smash, jo, exakt. ja, exakt, som en spelbar karaktär. Sen har inte sett sen dess? Nej mm. Vad gör han nu? Jag vet inte. Spelar han fortfarande Banjo? Jag hoppas det. Troligtvis. Ja. Vilken typ av Banjo? heter Den heter Vilda flykten. Sista Sista sista färden. Ja. det med hunden, hunden och katten. Nej, Det är den långa färden. Den långa färden. Heter det Jag tänker på. Squealick pig. Ja, nej Vad heter den på engelska? Deliverance. Ja. Jag blandar... sa det den filmen jag tänkte på heter den långa, den vilda flykten tror jag ja, så jag. Så kan jag, det det. jag blandar också alltid ihop de titlarna. <här> och det, är det, är det är lite tror någonstans ja. också. Om, du, om du ska hyra film liksom till fredagkvällen ja, så blir ungarna besvikna. Ja. Ja. Man pratar med någon och så, så pratar man ju själv om den här Deliverance. Ja. Och sen så bara, ja men det är den med hunden och katten när de pratar med varandra. Och jag bara, nej det är den där när de blir utsatta för massa hemskheter ute i skogen. vi framkommer efter två minuter. Efter att du har haft en monolog om hur bra du tycker filmen är. Ja, typ. Kanske, ja, ja. kanske. Mm. kanske. Det är sjukt Tiny Toon Adventures som gjorde det en lång film. Som ja. oh, är hydden lite. Sommarlovsfilmen. Ja. Och där finns ju en. Visst är den fantastisk. Det här nöjesspellet oh. med de handen som oh. bara är Happy, Happy var... World Land. Ja. ja. Underbar film. Men visst finns det en referens till. Det är nu den nung, den nung, den nung, den Ja. Och även Rutger Howers äh, lyftaren. Va? Ja, och det är så otippat. Men det är också så här typiskt 90-talet att fortfarande då ah. så var det väldigt mycket referenser till gamla saker. Tack ja. för att jag ens visste vad silla var när jag var lite. Det var mm. att det hade producerats i Animaniacs, ah. Simpsons... Ja. Ja. Att, här, att Elvis var fet och hade vit kostym Det visste man också väldigt mycket om ja. På grund av alla de här referenserna Det har lite, lite grann ut ja. Teckna att vara annorlunda för ja. Mm. Ja, men det Var det var en en. en var det en brygga Från barndom till vuxen jag, jag, jag tror också att anledningen till att de referenserna Det är för att eh, typ som idag, nu kommer en lång anekdot här men när vi ser på en Pixar-film idag så finns det ju humor som är för barn och det finns humor som bara vuxna förstår i mm. Pixar-filmer. Jag tror att de referenserna som vi växte upp med annat att vi visste då att Elvis var en alien och att han var fet och att han dog det är, att, det är för att våra föräldrar förstod den referensen. Det var för att de vuxna också skulle titta på det teckna och ty tycka det var kul. Jag tror att det är så mm. men samtidigt så har ju det lärt oss vem Elvis var tror jag. Alltså det ja, finns... men ja. men det var också så att jag visste vem en Abbotten Castello var. Det var ju två mm. generationer tillbaka yeah, det är blöd, Ja. Precis, precis. Men ja ja. Mm. Det på Toland Dubois. Ja. Ja, Snyggt. Abbotten Castello. Back on track. Ja, är, let's go. Abbotten Castello, du får ja. du berätta för mig. Mm du är du vet Norrellen med tre år eller han jag med jag var liten bara. vi talar om tre en år på den svarta nej men det var ju som hela och halvan fast bättre det är en komiker, amerikansk ja. komiker. Mm. Okay, du ja, är det. Ja. finns det till exempel en film som heter i stil med Abbott och Costello Meet the Werewolf och sån lite mm. grejer, mm. Ja, jag, grejer. Måste jag, jag, måste jag måste fan googla Är dem tillbaka alltså Nej. Det hoppas jag inte and and vi... <laughs> John Cena och Dwayne Johnson <laughs> Vad heter den duon? På... Ja, där, duon då. på tre finns ju inte Men det finns ju en komiker gäng på tre ah. Som gjorde comeback 2012 I en ny film Fast det var ju nedskådare Vad heter de? Groucho Marx, Marx. Jaha Marks. Ja, ja. Marks. Ja, ja. <laughs> Förlåt det, det är konstiga alltså. referenser Men vem av bröderna Marx tar du i din ryggsäck? Och just det, vem har vi han alla ja. här eh, ma baserat på det vi ledaren i jag ah. Vad heter han? Det? Så. I bröderna Marx. Ja. Seppo. Seppo. Nej. Seppo, Seppo. <laughs> Mustalainen. <laughs> Seppo Marxi. Fan, heter dem väl. Eh Leify, Grouch Plomberos. Groucho. Groucho. Groucho yeah. Chico och Harpo. Harpo ha. kan ja. vara det jag tänker på. Harpo kan Kamovistar. Ja. ja, men är det är det han du skulle haft i din ryggsäck? Förlåt bara vad frågan. <laughs> ja, <laughs> nej, men det var ju Ian vaktmeister. Ja, just det. Måste <laughs> ge banka in hans namn eller vad Vem är han? Vem är han? Eh, möjligen politiker. <laughs> jag vet inte vad första. Vi han du Det var första namnet först. namn som plopp, ja, ja. ploppade upp förlåt att okay. Men jag, jag kan jag tar en lätt jag tar Jada ja oh, oh, Det är som där. fan. Är liten. Ja, det, det, det. är väl också i. heter det blir ju sjätte Star wars Filmen också. när Jedi-träningen där. han har en, en ryggsäck. Ja. Men jag skippar mm. träningen. Jag tar det. Liksom. Det är träningen. har men det spelar mindre roll. Ja. Men han bara dör för att han blir trött på att Luke ställer dumma frågor. Ja. <laughs> Ja. Nej, jag, vet, jag vet, inte om jag skulle ha haft det ryggsäcken. Är ja, är det, det spelkaraktärer nu eller? Ja, jag vet inte. Vi har ja. haft den ja. frågan förut. Du får du vem du vill i ryggsäcken. men då spelar inte som har dansat så vilka wokes var du får vem du vill i ryggsäcken. Ja. Ja, ja. Det är fint Nej, faktiskt. Vet du jag skulle ha? om man får välja vem jag vill i hela världen då skulle jag ha haft uh, Megabrain Från Widget Ja. Han, han är ju smart och kan mm. grejer Han väger inte så mycket heller För vart ska vi? Ska vi någonstans? Ska vi inte, vart är Vart är vi på väg? Okej, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> okay, så att Banjo Kazooie Det var liksom ditt Exempel Har du mm. någon bubblare också där? Ja, men kul att säga just bubblare Det är ju, hjälp mig nu här Det är några Vokaler som ska på rätt ställe Eller var rätt Ja men det är bibb och bubb eller bob och bubb. Ja, det det vara U och det det det det det det det det det det det det det tanke på det upplägg. det det det det det det Skrika på varann blåsa bubblor in i väggen för att få för det, det där är också ett tidigt exempel på spel alltså Bubble Bubble är ju både Du kan ju spela det Både som en tävling Eller så kan ni hjälpas åt i co-op mm. mm. Antingen så kör man vem som får mest poäng Eller så hjälps ni åt och försöker komma mm. till nästa bana Det är ganska innovativt För, för, för den tiden, för den tiden Ja men ja. exakt. Och kunna stjäla extra liv Av den andra genomtryck mm. Start exact. Select för exact. att komma tillbaka om den <laughs> är lite så klassiker, klassiker Ja men det är fint tycker jag Perfekt det, det sätt att två. skapa osamla. Ja, ja, det var inte Instant Remedy. Hans remix av den låten när vi alla var unga och när, hade precis börjat lyssna på det här med mm. tv-spel och kanske tankade ner våra första mp3 ja. från det instant eller, remedy Eller så fick vi cd-skivor till Superplay med Instant Premedy-musiken ja, också. Ja, mm, precis. Mm. Väldigt det var bara en gång man fick det. Men det var väldigt viktigt nummer. 8-2002 kan det vara. Tack för att du har påslaget i alla fall. Ja, det Joystick. var någon också. Ja, uh, Tack ja. två. Fantastiskt. Ja. Varför är Greklands flagga så bra? Definiera bra? Den har ju plus i kampen. Ah. Ah. Förstår ni, Manny? Uh -huh. Ja. ja. <laughs> Gillar du blåvit Och Greklands flagga? Vad heter towarulle på tyska? Das. Det är nära nu, det är nära. Då <röntas> rullar. Bra. Nej! Bra, perfekt. Aha, bern ska köra äh, duos. härnäst. Magnus i är Magnus, Jag vill, är jag väldigt redo faktiskt. Jag, jag paladar, är redo. Jag ja. kan <röntas> slänga ut den, ja. en gaming duo från min barndom typ. Ja. Leon. Tomb Raider och bekänten. Nej, Nähä? vet du, jag tänkte på det. Tomb Raider. <laughs> du <vinnare bekänten> <laughs> ja, ju... och vinna men Hon har ju en bekänte här. Ja. In i kylen med hon. Ja, ja man precis. precis. Den här, hon snubblar inte på tigerhuvudet utan hon fryser ju in bekänten. För det är oh. så obehagligt att han följer efter med ja. sin skallrande bricka. Ja. Så mm. Nej, mm. nej, Jag tänker på... Leon och Claire från Resident Evil 2 är en bra gaming duo. jag tänker det är... när Resident Evil 2 släpptes alltså det, det, det spelet och övervåningen i polishuset formade min barndom de zombiesarna alltså jag, jag minns det så tydligt när min syster bad mig liksom döda de zombiesarna och hon hade en rocket launcher och, eller grenade launcher kanske det och jag grejade inte det liksom, för att det var för läskigt. Trots att det är pixligt och suddigt liksom, att be. Du klarar fortfarande inte av att spela skräckspel, så det spelar liksom Nej. ingen roll. Det liksom satt ja. spår i mig. För det var så äckligt. Liksom. Mm. Och, ja, men jag tycker att det är ett legendariskt eh, gamingpar ändå. Liksom. Och just ja, det, det att jag. du spelar samma mardröm fast från två olika perspektiv. Liksom. Mm. Mm. springer runt på samma platser Precis. och du löser det här stora mysteriet. Jag tycker spelet i sig är ju topp tio skjutbra bra spel. Liksom. Men de som karaktärer är också mm. väldigt bra tycker jag. Men också just att det har fyra scenarion ja, i det, i det exakt. spelet. Du kan börja med Claire A och Leon B eller så har du Leon A och Claire B. Spelet mm. ser olika ut mm. från, beroende på hur du börjar och slutar. Det, det är coolt ja, tycker jag. exakt. Mm. Men jag har en bubblor också. Okej. Okay. Ja, mm. alltså nu, nu struntar vi ju i topp fem. Nu ja. bara slänger vi ut uh, ja, saker. Ja. Och då, då är det faktiskt uh, Snake och Arakan. Ja, faktiskt. Mm. och Exakt. Mm. Jag tycker att eh, det är alltid fascinerande att ha liksom, i tv-spel när man, du spelar som en person och så har du kontakt med en sidekick eller vad det nu är via radio. Mm. Liksom, genom spelet så har du bara. du ser aldrig personen eh, men den kommer att spela en sån avgörande roll för dig. Liksom. Du skapar en relation med någon du aldrig ser. Sen såklart, så klart mm. så träffar vi honom mm. senare i spelet. men mm. Jag tycker att det är speciellt. och I många indiespel är det faktiskt så. Jag gillar den typen mm. av relation. Så, ja, en liten bubblare, ja, tycker okay. jag. Ja, det det. Mm. Ja. På, på tal om det du pratade om innan, om ljud från 90-talet är signalen när varje gång det ringer upp. Mm. Just ja. yes. yes. ja. Ja. det. Är är det är ett sånt nostal nostalgiskt ljud. Codec- mm. mm. Telefonen som ringer. Ja, ja, det är coolt. Men du, Filippa, Resident Evil 2. Är, eller vilket är bästa mm. Resident Evil enligt dig? Det är faktiskt... Jag hade kunnat säga Resident Evil 2 för att det är liksom det första jag stötte på blev utsatt för. Mm. Men jag skulle ändå vilja säga remaken på Resident Evil 1- till, mm. eh, till Gamecube. Gamecube. Oh. Mm. Oh, mm. Där de That har lagt bra. till lite bitar. De har lagt till hon, Lisa. Lisa. Är det den oh. som heter Zero? Är det Nej. Zero? Nej. Nej. Nej. Den, den kom också till Gamecube, men den är ju det är ju en föregångare okay. till Det utspelar sig mm. precis före okay. Med originalet. Rebecca Chambers på tåget ja, det är, ja, ja. Precis Just det, det, men, det på tåget. Remaken ja, men. på ettan Den är riktigt bra För mm. den har tagit allt som är bra med Resident Evil 1 Med låsta vinklar mm. Och liksom, ja, alla mysterier och, sådär, och bara gjort det bättre mm. Och det är exakt så man ska göra mm. Mm. Ja det är bra mm. Nice Nice. Men jag tänkte på den Metal Gear så alltså det, mm. det finns många du som har den här person in the chair och mm. någon ja, mer, alltså exactly. Batman ja. och Oracle och liksom mm. så generationen. Mm. Den mm. det, ja, det är intressant. Det var något du. liknande. Du mm. försökte skapa där Anekdoten tidigare. Ja, precis. Mm. Uh, och... Ringa mycket. <laughs> precis. <laughs> Jag vill, vill vara vara jag vill vara The Person in the Chair. Nej. Otäkt. Ja. Jag, jag kommer inte hämta vissa. Det, det, det här var sista gången det jag berättade den här historien. Den kommer, aldrig, den kommer aldrig berättas igen. Det här är, efter, efter det här. Det här är otäckt ja. liksom. Jag vet inte om du kommer överleva klippningen i det här avsnittet. Jo, jag, är... jag kommer se till att jag gör det. Vi kan ju nämna den några gånger till. Blir ja, fan, men att när du, ju för förresten. När du skulle säga, din bubbla där och du sa Snake. Ja, och. Exakt. Vad tror du att Jag tänker på Raiden från Metal Gear Solid 2. Ja, har du tänkt mm. på det? Jag tänker filma Du tänker på filmen? Nej, ja, jag tänkte på något tv-spel, sagt Fast till Nintendo. Snake. Rattle och... Roll. Ah. Det är så två då där tänkte jag på. det var det du skulle säga. Har ni spelat det mycket Snake Eater Volts? Nej, jo det är På tal om rare. Ja, det. rare. Ja. du menar rare, rare. rare. Ja. rare, rare wear. <laughs> De, det, det är ju en vattendel till spelvärlden. verkligen, mm. Snake, ja. Volts in Antingen gillar man det mm. eller också gillar man det. Mm. Eh, förlåt jag lyssnade inte vad sa hade ni spelat det mycket lite men det är inte direkt Nej. Nej. Ja, Ja, snyggt för ja, men det är en bra spel. Också lite svåkontroll, svårt att komma in i. Och som sagt, vissa tycker väldigt mycket om det och hyllar det mellan sina favoriter, men det är, är ett svårt spel? Ja. Jag tror, jag tror då att de då tror faller jag sig. bort. Okay. Ja. Men det är väl också Det är väl, det är väl typ tankkontroller i det spelet? Ja, alltså det, det är det. att för du styr, är allt, ja. uppåt alltid. Uppåt alltid framåt, och ja. sen är det vänster och höger för att liksom gå i cirklar så att säga. Mm. Alltså det där var din plats. Fyra och fem då? Ja, men det kan man väl ja, okay. säga. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi kör inte med platsen, men Nej, det blir okay. bättre. Alla vinner. Alla, alla får guldmedaljer. Ja. ja, det är kul ja. att alla är med. Ja, alla får guldmedaljer. Man vinner är Man vinner Det är äran. kul yes. att alla är med. Ja. Jag är bara glad. Det är kul att alla är med. Jag fick en mikrofon. Det var så stor. När jag gick i skolan, du vet, det fanns den här reglerna. Ja, det var det vi diskuterade egentligen. Var det att alla får vara med eller alla ska vara med? För det går var nog båda och. Precis, för att alla får vara med- Ja, men ska var vara med? Ja. Nej. Alltså, jag har ett <laughs> inte. så tydligt minne. Vi hade volleybollturnering oh, och i högstadiet det. på den skolan som jag gick då var det så att alla kommunens, i då, alla kommunens skolor skulle tävla i volleyboll mot så, varandra. Eller så skolkade mm. Ja, men det gjorde du, inte jag för jag var pluggis. Mm. Så alla dök upp liksom och gjorde sitt bästa. Och då kommer jag ihåg att det var i nian, så det var sista året liksom som vi skulle köra. Och vi var i final. Då väljer skolans liksom, eh, lite udda tjej. Liksom. Det var synd om henne. Hon blev mobbad. Lite så här speciell. Hon hade inte varit på en enda idrottslektion under hela terminen. Hon väljer alltså att dyka upp då. Mm. I final. ja. Och då känner jag så här: Nej. Du har inget här att göra. Så hon kommer in och vår idrottslärare liksom så här, så här hjärntvättar att alla ska vara med. Placera henne i mitten och hon liksom bara får boll på sig. Och bara minuspoäng efter minuspoäng. Och vi förlorar. Tack för det här. Och det är inte okej. Nej. Det, det är ju inte okej. Det är lite då... hård nu. Nej. Nej, okay. Hur nej, fick ni minuspoäng. Nej, men nu är det andra laget fick poäng. Ja. Ja. Men så ja. Tänk på det nu Magnus när du ska ta din lista här. Ja. Var ja. inte henne. Var Precis. inte henne. Precis. Tänker jag. Alla behöver inte vara med. Ja. Det är så kunna övergången för tycker det, det var synd om henne. Ja. Men men men nej, men med. Alla behöver inte vara med. Ja. Alla behöver inte vara med. Ja. Inte vara med. Ja, ja. Nej. Okej, okay. nästa mm. då. Förlåt. Ja, men har du tagit någon? Ja, jag har jättemånga många. Ja, men kör. Så jag kör på plats. Jag, jag, jag har gjort en. Jag är, jag är väldigt. Eh, alltså, om jag var en samlagsställning skulle jag vara missionären. Jag har gjort 5, 4, 3, 2, 1. En lista. Jag tycker ettan är bäst, jag tycker femman är sämst. Okej. Av dem. Jag har. Ni förstår. Ty tydligt. Väldigt tydligt, väldigt enkelt. Eh, plats 5. NegeMan X och Zero. Ni vet, mm. de där robotarna. Mm. Förutsägbar, men I allow it. Jag tänker så här. Inledningsvis är det första Megaman X. Man tragglar sig igenom första banan. Man får pisk av bossen som väntar där i slutet. Och så från ingenstans så kommer Zero. En Reploid, precis som Megaman. Fast han är röd och han har långt svallande hår och lasersvärd. Allt som Megaman inte har. Och för att göra historien kort Så blir ju Zero den här personen Du vill bli Du vill bli lika bra och lika snabb Han är en förebild Och sen också all artwork från Mega Man X-spelen Är bara så jävla cool Och jag tycker bara Mega Man och Zero tillsammans Back to back Och ser en massa bossar i bakgrunden så här, Det är mm, där. Nu är vi hemma liksom Det är en bra duo bra. Plats mm. fyra är han, är han så bra så att han gör en Megaman till en sidekick. Ja, han, han är ju egentligen den, den i varje spel. Så är det Zero som dör. Han dör mm. i alla X-spel. Nej, ja, nej. är han spelvärldens ja, Sean Bean? I, ja, han är spelvärldens Sean Bean. Han dör nej, i nej. alla X-spel. Och sen så börjar han tillbaka i nästa spel. ingen han, så här, är en ja. robot. han är tillbaka igen. Varför har han långt blond hår för? För att det är snyggt. Jag trodde Bara det var typ en skarf Typ som 709, att de nej, hade en skarf på mm. sig. Och sen har han lasersvärd. Uh. Alltså, mm. Han är typ en robotsefirot. Ja, men lite så. Eller hur? Lite så. Mm. Plats fyra. Skulle men förlåt för att för, för, för, för, för ah, Robin ah, ah, <laughs> ah, 64. Vi ah, har ju gjort äh, avsikt om av nästan alla mega man spel ah, Men ett mega har inte kommit till den. Ah, mega man Bass. Ah, har ni spelat det någonting? Ja. Ah, ah, bra eller dåligt? Eller var? På, mycket om äh, Megaman 7. Megaman 7. Ja med. precis, mm. exakt. Det, mm. det är ungefär samma känsla, okay. skulle jag säga. Förutom mm. att du har Bass nu då. Jag vet liksom mm. inte riktigt vart han faller in i berättelsen om, om Mega Man. Liksom, mm. han, han känns bara som en märklig karaktär. Han är, han, mm. han är, han är inte lika cool som, som Zero. Liksom. Men det är ett coolt spel. Det är, det är inte absolut inte ett av de bästa Mega Man-spel. Mm. Men, men det är, det är ett Mega Man liksom, i, all, i, all, i all i den klassiska andan, liksom, så att säga. Mm. Jag fortsätter med... Får köra på här? Ja, kör. ja kör. kör. Också ett lite nyare spel då. Telltale. Spelstudion Telltale. Deras spel The Walking Dead baserat mm. på tv-serien The Walking Dead. Där får vi mm. följa oh. eh, två karaktärer. Lee och Clementine. Ja. Alltså en vuxen man, Lee, och en flicka som blir föräldralös, Clementine. Eh, och det här är då som sagt Telltales fantastiska tolkning av serietidnings eh, Monstret till lika tv-serien The Walking Dead. Uh, Lee, han är på väg, han, han flyr ju ifrån sitt eget förflutnare. Han har ju ett kriminellt uh, förflutet. Då. Eller han är, han är inte riktigt kriminell, men skitsamman. Han, han har hamnat i trubbel med lagen, världen går under. Han finns på Lexis. Han finns på Lexbase. <laughs> uh, och han träffar då, efter att världen går under så träffar han ju uh, Clementine som är en liten flicka, som påminner väldigt mycket om... om uh, hans dotter mm. och de bildar ju någon form liksom en väldigt fin relation och en fin vänskap som, som liksom växer eh, under många timmar i, av eh, spelande då. Och jag tänker så här visst man skulle lika gärna kunna valt Joel och Ellie från The Last of Us men jag stör mig för att Ellie fattar så mycket dumma beslut hela tiden så att jag tänker att då väljer jag hellre Lee och Clementine från The Walking Dead. Det eh, mm. vara så. Jag älskar The Last of Us men jag tycker ändå att Lee och Clementine har en lite finare relation än, mm. än Joel och Ellie. Den är, lite, den är lite mer stormig. Kommer du stå för det här imorgon? Vet inte. Jag tror inte det. Vet inte. Nej. Du vill bara vara lite udda. Men det är där är så här kul också för att The Walking Dead var ett sånt här spel som kom i episoder mm. till, till Playstation 3. Man fick ett nytt varje månad. Liksom. Det finns inte riktigt längre det konceptet att man köper, liksom, man köper avsnitt. Just det. Jag saknar den här tiden lite grann för man liksom gick och längtade efter mm. nästa avsnitt liksom, av The Walking Dead eh, spelet. Så, nästa 24 april, då kommer nästa avsnitt på... Så fick, så fick man liksom fyra timmars gameplay till. Liksom, och så ja, det är en lite fick, fick man då. Ja, jag vet. Man fick mm. liksom gå och vänta och gå och längta lite efter något. Ja, men det går inte nu. Vi är för bortskämda. Ja, ja. Ja, det, jo, men det är vi ju. Eller så får vi vänta liksom, Jag har väntat på Squid Game säsong två i du vet inte hur många år nu mm. liksom skattat. Äh, ja. Det är skattat, ja. <laughs> <laughs> vet vet det <laughs> <laughs> uh, plats Gillar du inte den? Nej. Va? Den var ju jättebra. Gillar du inte Squid Game? Nej. Men du jag fattar inte. Ändå... Varför blev den så stor? Alltså det, det, det, fatt, det känns som att det finns 20 serier som hade kunnat bli stora. Men varför blev det den som blev för För koreaner stor? har en förmåga att skapa filmmagi med Jo men jag menar det finns ju 20 andra koreanska serier som hade kunnat bli stora. Nej. Jag, jag har en teori, jag har en teori ja. om det där. Nej, nej, nej, nej. Den här dockan, då, den här, att den blev en ikon. En Delvis ekvim. det. Ja. Men jag tror också att det är ett, Squid Game är ett koncept som är så enkelt mm. att mm. förstå. Mm. Alltså att Battle mm. Royale. Ja, ja exakt. Okay. Det ja. skulle lika gärna kunna Bat, vara Battle Royale. Mm. Liksom. Mm. Det är ett enkelt koncept för oss korkade västerlänningar att förstå. Men jag blir äcklad av liksom att jänkarna Oj. ska... Stora känslor här nu. Ja, ja. men göra en commash av det hela. Nu är det ju så här ja. Squid Game. The Game. Liksom, the Game, ja, reality show. Och så står ja, hon den här, här det? från Bullebyn. Särskilt. Särskilt. Vad säger du nu? Ja. det ja. ja. Mona Salin. Ja, Mona Salin. Hahaha. <laughs> Amerikaner ska göra ett program med Mona ja. och hon, hon, hon vänder sig om och det då det ska man Squid stå Squid still. Ja. Och sjuka det sjuka. en reality-version. Uh, en reality-version, ja, reality ja. Precis. Netflix producerar där är typ hundra pers som deltar. Du blir ju inte avrättad. Du dör ju inte. <laughs> Men, då Men du, ut. du åker ut ur tävlingen okay. och det är exakt samma tävlingar Jaha. som de utför i serien. Ja. Okay. Men jag usch, jag föraktar den här typen av tv-produktion för att jag tycker att det är så det är så billigt. Ja, jag har en jättekul grej att säga om det där. Det två God. saker om, om Squid Game reality-serien. Vi vill bara mm. säga ja. för förtydliga att det är ju inte Mona Salim som har varit med. Anna Salim. Hon, henne först, hennes bror var min gamla musiklärare. Ah. Vad? Alla har varit i musiklärare? Ja, jag har haft jättemånga musiklärare. Va? Eh, sen har jag även haft gitarristen i Escobar som musiklärare, ha. har jag haft musiklärare. Eh, och sen då min mamma såg Squid Game säsong ett. Och sen så började hon kolla på den här reality och fick först att det var säsong två. Ah, hon bara, men alltså det är inte, det är inte våldsamt längre. Och de, liksom, de pratar in i kameran och grejer och jag förstår inte. Jag bara de har bara, det där är en reality-serie ja. liksom. Harald ah. Troitier som programledare ja, men så här, Vart är alla onda Var okay. Vart är alla onda koreaner, koreaner? Med massa det här de på Tenga ön? <laughs> får ja, hon, hon fattar det inte oh. eh, Sen på min plats tre Jag, jag hoppar vidare eh, Som Filippa pratade om, eh, Solid Snake och eh, Otacon, ah, ah. Hal Emmerich mm. eh, ah. Sen så känner jag Otacon lite grann ja, just det. Man kan typ säga att du har ah, varit lite, med lite, i ja, i Det är lite ah. konstigt Nu ringer på samma sätt vi är lite ja. kompisar. Jag skulle, ja, kanske ringer efter. Kanske ringer 30 det När jag ringer Robin så känner. säger han så: här, Snake! Ja. <laughs> uh, Plats två. Uh, för de som har spelat God of War-spelen, så är det Kratos och Atreus Boy. far och son. Uh, stormig relation. Uh, jag känner igen mig jättemycket. I mm. deras relation, om, om man är förälder. Är du Kratos, eller? <laughs> jag, jag skulle precis komma till det. Jag är ju Kratos, fast minus allt som är manligt med Kratos. <laughs> uh, ungefär. Men du har en potentiellt tight cosplay som Kratos. Ja, jag ja. ja. ja. Så alltså jag behöver bara lägga på mig 80 kilo muskler, sen är mm. det där. Ja. jag där. Jag är ju redan skallig. Liksom. Eller fet. Det, det går också. Men jag, jag tycker bara att den, är, uh, den duon är den kompletterar varandra. För i första spelet så är Atreus en pojke. Mm. Och då är det ett barns och en pappas relation. Mm. I God of War Ragnarok så är Atreus en tonåring och man märker att vem är det nu som har övertaget Är det tonåringen eller är det den pappan som är lite mm. äldre? Mm. Mm. Pojken ser inte längre upp till sin pappa. Nej, han ser inte upp till sin pappa längre. Mm. Och jag känner igen mig otroligt mycket i det som mm. som förälder själv till ett barn som är tio år att alltså man, man är inte längre gud i sina barns ögon utan nej. man är man är bara en tunt mm. typ. man är bara en jävla boomer <laughs> som inte kan någonting från of War till Dad ja precis Bore. Oh. pappa är bara ja, ja, ja. pappa luktar bara öl hela tiden liksom. han är inte så cool som jag trodde att han var liksom. Får jag ta min nummer ett nu ja, kör. sen är jag liksom Show. färdig här. Okay. Nu, kommer, nu kommer ska inte du prata med honom nej jag ska vara tyst jag ska bara dricka öl och <laughs> lyssna på er Okej. Okay. Men jag har min nummer ett nu då ja. Nu får ni hänga med Nu mm. får ni öppna upp sinnena här då Jag tror jag vet Nej du vet, du, du, du, har, ingen aning. Aha, okay. du har ingen aning Får man gissa eller? Ni får gissa är det Ja det är det, absolut Vi du du kommer aldrig kunna lista ut det här Kul om man säger Du ja, <laughs> måste tänka utanför boxen här tror jag mm -hmm. Utanför Xboxen Nej ja, men det måste ju ja. vara spelbart Det är spelbart nu, nu säger jag bara okay. VR. Vi, vi säger så här. vi säger Bill och Lance ifrån kontraspelen men det här är baserat på någonting helt annat egentligen Bill och Lance är ju för mig bara symboler från barndomen vi, vi, och då snackar vi liksom inte deras så här coola muskler vapen och att de slår volter utan tänk nu, färgerna mm. röd och blå. Spelvärldens ja. Ja. vanligaste kontraster. Det finns så många spel där du, spelar ett är blå och lillebror och spelar spelare 2 och är röd. Vi kan prata Contra, Ice Climber, Double Dragon, Russian Attack, Blue Shadow. Listan är lång med retrospel där de här två färgerna, röd och blå, representerar spelare 1 och 2. Mm. Bill och Lance är liksom bara, de får bara vara ansiktena ut för det här. Så att jag tycker så här, den bästa duon när det kommer till spel, det är spelare ett och två. Spelare blå ja. och spelare röd. Jävligt främt och jävligt det oj, oj, oj. men det är ju så. Röd och blå. Man var ja. alltid röd eller blå. Lillebror, storebror mm. liksom. Ja. Men det är roligt det Men där. var det. man Nej. Nej, kör det Filippa. Absolut. Jag tänker ju att en gaming gaming-duo är liksom någon form av radarpar. Var man verkligen det med sin lilla syster eller store bror klart man eller vad man verkligen det? Klart man var det. Nej. Jo, det tycker jag. Russian ja. Attack man springer där och knivar ner onda ryssar mm -hmm. med brotsan. Ja. ja, kanske. Det är men mycket bråk bild. också. Ja, ice Climber också. Mycket bråk. Ja men Ice Climber där kunde man också skulle man samarbeta eller ja, var man sina värsta fiender. Men mm. fortfarande blå och okej okay, kanske inte röd men rosa? blå och rosa. Mm. Blå och röd kontra... Fint! Det är det jag tänker på när man spelar retrospel är att man är oftast blå röd. Mm. Mm. Ja, men det, det roliga med det är att det är inte bara i tv-spelens värld utan det är väldigt många i populärkulturens historia där det är just blå mot rött. Ja. Och det är oftast att den blå är underhuggaren. Mm. Vi säger till exempel Coca-Cola och Pepsi. Pepsi. Mm. Ja. Vi har till exempel Socialdemokraterna mm. ja. och Ja, precis. Moderaterna. Precis. Mm. Demokraterna, republikanerna. Mm. Men, ja, precis. Ja. För, men det finns ju ett undantag, vilket är väldigt lustigt. Aha. På tal om det här Nintendo. Mm. Röda, Sega, Sega. blå. Ja, det där har vi det. ju Sonic. Mm. Mm. Ja. Och Knuckles. Och, och, och Tails tänkte jag. Men röda. man kan ta det också men där är det okay. faktiskt inte det röda som är den stora. Utan det är ju, eftersom det är Sega som är blå mm. så är ju den blå Sonic, ja. som är redan mm. Och den röda då är ja. underhuggen. Så det är tvärtom ja. de där Ja, bara ja. för ja. att det seger liksom ja, ja. Det enda, enda exemplet det här inte stämmer på Det är Mario och Luigi, för Luigi är ju grön mm. Ja, men de rockar fett Med blå hängslen Så de kör ah, Men grön är ju typen blå om man kisar ja. Har ni sett den där animefilmen anime Som kom i samband med Det första Mario-spelet långfilmen. Ja, den som den nu har gjort en 4K-version ja. Ja. av. Oh, jättefin, rolig film. Rolig film, verkligen. Att ja. den inte har fått större liksom, genomslagen. Ja. Men det är ingenting som slår nu för tiden. Det är, ingenting som, alltså... det är verkligen konstigt. Den Mario-anime... Ja, när sköptes den? 86, ja, 86 typ. jag. Det jag kan mm. säga att den är i alla fall släppt för amerikanska ah, Super ja. Mario Bros 2 för det finns mm. inga referenser till Shy Guys eller någonting, Nej. det är bara ah, referenser okay. till första första spelet. Men det är i stil med mangan den Super Mario-mangan ja, den, den, den har se, vissa, man säger vad man får se Den, den. lilla. Här, här har du en screenshot ifrån den Det här är från animen ah. Den Men finns, äh, finns Remastered i 4K ah. Robin, Va? är det den vi har kollat på med ungarna? Ja, mm. yes det är han AI som har varit framme igen. Han ska gilla så mycket. Paj. <laughs> det finns som sagt Remastered i 4K ah. på, på Youtube. Och den är fan så mycket bättre än den med Live-action Mario-film, Bob-Hopkins. Men vad det man brukar säga, det. så sämre film, det desto roligare. Då hade de bakom kulisserna att filma. Det kan sannolikt. man säga, ja. man säga. Ja. Men det där tänker jag på när jag ser Mario-filmen, den otecknade. Alltså, ja. Att uh, de här um, gumbassarna som står i. i alltså, det är lite så här nazireferenser också. Ja, ja. Med att de har de här dräkterna. Och det är liksom, de ser faktiskt fortfarande. De, de ser jävligt bra ut. Mm. Alltså, det är, det är snyggt gjort. Och man garvar åt dem för att de är så otroligt fula. Ja, ja. Men den filmen har ju inte jättemycket med Mario att göra. Förutom namnen Nej. och färgerna på kläderna i slutet mm. på filmen. Mm. Mm. Hade liksom, liksom regissören ens spelat spelet? Undrar man ju. Jag vet inte. Nej. Inte nykter. Nej, inte och sen, nykter. Och sen också Yoshi är ju typ en så här Jurassic Park eh, dinosaurie. Ja. Och inte den här draködland som man är i. Mm. i Fast, fast det där är lite konstigt också, För Yoshi är väl en dinosaurie? För att i Yoshis Island så är man ju på Dinosaur so Island. Island. Mm. Mm. Ja. Mm. Ja. han ser ut mer som en ödla, eller? Har ja, jag är helt fel? Nej, han är en dino. Han, ja, han är en dino. Ja, ja men det är ju lite konstigt. De här med skal. Jag har ju alltid kallat för när jag vet, växt mm. upp. Men det är det absolut inte. Nej. Men det, är de det är också lite... sådana? Kappas eller? Coopas. Ja, Coopas är ja. ut från Kappa. Alltså ja. den här, det är det japanska av ja, världen. Ja, såklart. Ja. Mm. Mm. Det de pratar om i Turtles 3. Exakt. Mm. Tal om mm. ja, exakt. Mm. Vet vad de talade om det hålliga filmer. Vet ni vad Kappas gjorde? Men det är typ som Japans näcken. De, de lurade väl ner folk ja. och dränkte dem. Och de stoppade i, in händerna i folks uh, hål. Nej. Mm. Det var liksom kappas. Det var deras. Och sen, okay. åkte, sen åt de pizza. Och de åkte gurka. Åkte de var berodda av gurkor. De Jag vad gjorde de med handen där inne sen? De de, de bara stoppade in handen eh, i skjorten. Ja. När man badade. Bara testa. Ja. Det är liksom det är liksom det okay. som är myten. när liksom. okay. ja. jag var på security. Därför jag tänkte det är kul att se så här referenser. Jag tänkte om det hade någonting. Och så så här, idag säger att aliens kommer att prova dem. Jag bara menar det finns ja. någon form av... Det var turtles. Japp. Mm. Yeah. Det Men det, det, var, det är ju grejen med också med japansk eh, folklore att den är oftast väldigt skruvad. Det är liksom lite inga spärrar liksom <hå>? riktigt. Is hard to recognize drifting alone on the sea full of sorrows. It's hard to comprehend when things come to an end. I rest inside that feeling for a while. And travel far and Säga vad man vill. Om döva. Nej. Hänger du med, Vange? med, Vange? Ja för att de får inte lyssna på det här podden Eller vad menar du? Men <laughs> <laughs> just det, alla fick för, alla får, alla ska för alla ska ja, med, Alla får vara med Nej, man, får, man kan se vad man vill om döva för de hör, de hör inte När du hjälper mig att Det är ett steg för att S säga sen får Man får inte ma förstå en stråk <laughs> Får man säga vad man vill om dem vet, Det är ett steg Mange... ifrån det Ska du köra din då? Ja. Jag har ju redan snackat Du har ju massa, eller? <laughs> <laughs> <laughs> Nej det är... Jag kan börja med bubblar i alla fall ja, Jag kan, kan bara nämna den Och så mm. behöver inte säga så mycket om det Aha. Filippa och onda dockan <gasps> Oj, ja. oj! Det är en, det där, det där är deep lore. Jag har en bubblare på bubblaren. Deep vet lore, Filippa och Ja. Deep lore? Det här är deep lore. Ja, vi, vi gjorde lite research. Ja. Vi, ja. vi har en lista. Men det... har, jag, har jag pratat om det här? Eller? Ja, men det var i, om vi kommer i avsnitt 200. Så nämner vi någonting om att jag tror att Filippa skrev in ett väldigt härligt brev när vi pratar om fiender från förr. Ja. Just det. Ja, Syltlocket. 12 år sedan. Mm. Ja, Men berättade jag vem syltlocket var? Du sa aldrig namn, såklart. Nej. Men du sa ju på den gården du bodde på. Ja. Och eh, Nu glömmer jag själv bort lite grann för det är, det är två olika historier. Mona ja. dockan var ju den här tjejen som du lukade hemma hos mm. och, och, och du fick inte bestämma själv Nej. när du skulle gå hem. Och du slutade med att du fick en karatespark på halsen. Ja, och hon jag höll... Jag, jag såg henne senast idag. Det är därför dockan. jag ja. vill träna karate idag. Ja. Det, är liksom, det är min origin-sorg. Ja. Det var där med syltlocket som hade lurat ja. någon att sno ens fett. Eller vad? Ja. Ja, ja, ja, hon var alltså, syltlocket var ju liksom så gårdens eh, tokiga tant. Mm. Ja, hon, hon var ju typ i 60-årsåldern eh, och hade en, eh, en vuxen son som var kraftigt överviktig. Och han hade inte alla hästar hemma, och det hade ju inte hon heller, såklart. Mm. Och hon var i alla fall väldigt rädd för. Eh, strålning från yttre rymden mm. så hon, hon var ju alldeles kritvit i ansiktet för att hon smetade in ansiktet med tandkräm ja, jag ihåg, för hon fick för sig liksom att det skulle skydda och så sov hon med umsplåtar på magen ja, liksom, ja. för att hon tänkte att det skulle skydda ja. henne. Och så gick hon då med ett syltlock mm. under kräpsen. Mm. Ja. ja, men el, el, ja. elallergi. Ja. ja, men lite så va. Och så var det då, vi hade en annan granne som var ja, men lite på den större sidan och då, var det, då blev det bråk på gården va. För då började hon skrika på den här lite större kvinnan och sa att hon har ju pumpat sitt fett in i henne. Liksom, för att hon hade ja. lagt på sig lite då ja, ja, ja. Precis. ja det skyddar inte locket mot nej det, fanns, det. det fanns ju såna här alltså, klassiska syktanter fanns, oh, fanns väl ja, ja, ja. överallt förut och finns väl fortfarande oh. än idag liksom, ja, ja. på varje gård oh. i hela Sverige mm. finns någon syktant, liksom. ja, men det är ju lite spännande Ändå. Men syltlocket, det är fan, det är deep lore. Det är, det är deep, deep lore alltså. alltså men onda dockan, det är mina. Såg, som jag sagt, jag såg henne idag dag Det är mina syskon som gav henne det namnet. Jag kom ju hem helt förstörd varje gång liksom, utmärglad och bara mörbultad, misshandlad. Men en äcklig hund också, va? Nej, hade hon det? Det har jag. Var inte hon som var en äcklig hund som. Nej, men jag minns bara att hon var magsjuk en gång. Men hon fick. Hon fick ändå ut och leka. Förstod ah. Och Då började jag så här: hmm, Ifrågasätta så här, okay. hur, hur friska. Så här, vem gör det? Och så gick hon iväg och spydde lite då. Och, då, uh -huh. och så gick hon kom hon tillbaka. Bara, ah. Ah. Ah. Ja, det, var, det var bra bubblare och ja. bubblare på bubblare. Det ah. var kul. Bra jag, jag vill bra, veta vad många har medfullt. Jag har, mer för, för ja. på jag har ju bara en till. Ja. ja. Och det är det där jobbigt ämne. Aj. Jag tittar på Robin för jag tror att det här ämnet ja. är så stort. Mm. Mm. Så vi ska nog bara nämna det och sen kan vi säga någon okay, ja. teori kanske bara. Ja. Mm. Jag får de, om makarna Lisbeth och Olof okay. Palmen. <här> <här> Okej. <Okay. Ett juttantatag. här> <här> är de spelbara? <här> <här> Eller var de bara brickor i ett spel? Ja, <här> exakt. Tunnelgatan Sveavägen oh. <här> 1986 det, det, det är illa. kallt Och uh, jag kan säga så här: Jag kommer censurera det här nu. När det här också det släpps, men ni som sitter här. Det är namnet på mördaren som mördade Palme Ja. Jas, yes. hey. ja han. Då, du säger jag så här: Ja. Det finns ju två stora spår. Antingen att det var en ensam person som gjorde det. ja ensam ja. ja. Eller att det var en konspiration. Mm. Konspiration betyder att det var i alla fall två, kanske tre personer som tillsammans bestämde sig för att mörda Olof Palmer. Ja. En konspiration behöver inte vara mer komplicerad än så. Nej. Att Två eller tre personer planerar på förhand mm. vid skjutan. Mm. Mm. Jag tror att om det är ensam galningsspåret som gäller, då håller jag med dig helt. Vad ja. är det den personen? Jag tror att jag själv gjorde en lista på tolv anledningar. Till mm. att det kan vara den personen Däremot den, här, den personen som kallas för skandiamannen ja. Jag tror jag kommer upp i tre, fyra Själ som talar ja. för honom ja. Det finns inget, inget slut på anledningar Till att det är. den personen Kan man ju kalla honom ja. det, det är ju men du, På riktigt är du inne på samma spår som mig Alltså på riktigt har du läst har, har du, du har liksom läst på mycket ja, men han har gjort tolv anledningar Du hör ju, du pratar <går> med, alltså, med jag, jag, jag, jag, jag har inte träffat någon som har varit Nej men vi kan bara ta en grej ja. till exempel Den personen han hade ju i alla fall vapnet ja. Som eh, samma, samma kaliber ja. Ja. Vägrade lämna in det vapnet Fast en person i Stockholmsrådet som var laglig innehav av det vapnet mm. Vägrade lämna in det för testning yep. Polisen trodde att han hade kollat För det fanns en annan person som hette mm. samma sak yep. På samma distrikt yep. som trodde att det var det ja. Inget alibi? Inget alibi. Han var, ja, han var alibi, uh, uh, influensa. influensa ja. men han har sagt olika i olika polisförhör också. Ja, exakt. Och sen hjälpte han sin bror med att sätta och upp flytta, och flytta. Och ja. ja. det var också lite luddigt för brorsan säger att det var ett annat datum ja. än vad... Precis. Och han bodde väldigt nära. Väldigt nära. Även, vi, och vi kan också säga så här att när de satt där sommaren 2020 skulle presentera en uh, anledning till att mm. det var uh, Skandiamannen. Ja. Så, då sa de liksom så här: ja, efter, Eftersom han mördade honom så måste han ha haft ett sånt här vapen. Det var typ det de kom fram till har ju också visat ähm, aggressioner mot äh, andra människor och djur tidigare. Den för djurmisshandel. Är... Djurmisshandel, ja. Tvåfallshundar. Precis. För äh... att ja, de skällde och han ja. sparkade hundarna och sa till den här stackars tjejen jag ska någonting i jävel. Ja, ja, ja. Var det han som eh, tog sitt han tog livet av sig när polisen när knackade de på. på. på. Ja. Pff, det de hör, då det var inte de skott inifrån. polisen knackade ja. på. Hallå, det är från polisen. Ja. Ja, han trodde de att de var där för att arrestera honom. Det De var där för att ut... det var hans bror ja. Så, som ja. inte... hade gått av sin, sin bror på länge utav, ja. och ringde till polisen. Han borde ju här någonstans, söder om söder, söder och, någonstans. Äh, söder De ville ja. göra en welfare check. Ja, att ringde är kollade. Okej. Snacka på där ganska sent ja, det var han. Nej, jag, jag säger ja, så. Om, jag det, också, om det är ja. ensam galning ja, som ja, gäller, då är det spåret. Men det finns många... Ja. Sydafrika-spåret är också väldigt intressant, men det, ja. det går, kommer ju aldrig, kommer aldrig, det kommer aldrig kunna nysta ut det där. Nej, och det finns ju högt upp det finns ju personer i Sydafrika som har erkänt det och sagt att ja ja, ja. som ni vet, ja. vi tog ju koll på folk ja. under 1980-talet som var emot oss. Så Men, var ju, ja. Det är väldigt fint tal han höll där, vad var det? Två veckor före han blev skjuten. Ja, ja. När han talade i Stockholm, hur hemskt det är med apartheid. Ja. Klassiskt mm. tal. Mm. Men alltså, samtidigt, ja. så, samtidigt så är det över tusen personer som har erkänt att de är Zodiac-mördaren. Ja. Mm. Mm. Man, man, man måste ta allt det där med en Men, nypa salt. Liksom. Den vet vi. Richard Lee Allen. Allen är Allen Det måste Zodiac. vara kan. Alltså, angående Zodiac ja. Jag tror. Mm. När jag får filma så här, Vilken är din favoritfilm? Jag brukar mm. faktiskt säga den Sodiac-filmen mm. som kom 2006. Den är jag väldigt bra. Är en jättebra film. Jättebra. Ja. Robert Downey Jr. Jake, Jake Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal. Ja. Zack Snyder. Ja. Alltså, Robert Nej, Downey Jr. Det sex, är Jack Snyder som har gjort den Spelar sig själv. Och gör ja. han inte det ja. i alla filmer? Ja, ja. Jo det. Förutom i Dr. Doolittle för naja. han kan inte prata med djur men naja. han är ju sig själv i övrigt. Naja. Ja mm. som är Ja. Det mest mot Zodiac. Det David, David Fincher. Fincher, David Fincher. Inte inte inte inte Snyder nu är fullt. Är det förlåt. alltså Seven och <laughs> uh, Alien uh, Fight, Club. Fight Club. Fight Club. Ja, mm. Mm. ja vi, vi såg den uh, alltså, ja. vi såg Zodiac alltså igen bara för två dagar sedan ja. mm. med mm. vår ja. son. Vad ja. jag, jag Fast, han om den han älskade den. Man fastnar ju i, i det är också så här det är ett sånt kaninhål med, mm. som palm, palm moder, att man det är ett sånt kaninhål att mm. man... Eh, det finns ju inte någonting som är säkert, bara fråga till vi, ja. vi måste väl <laughs> lämna palmer sen, sen ja, men. Ja. men bara fråga till ja. en mördare som följer efter dem från biografen mm. eller en väntande gärningsmann vad tror du det uh, Väntande... Nej, nej. Han, han, så här. Han, han visste nog att de var på biografen. Mm. Och sen så visste han att filmen var slut. Mm. Det var inte var spontant slut. alltså. Och sen nej, nej, nej. så följde han efter dem. Och sen vid dekorima så slog han till. Okay. Tror jag. Mm. Det är bara min teori. Mm. Och jag tror också att uh, gärningsmannen inte var erfaren som att han sköt två skott mm. Ena skottet träffar Palme Andra snuddar Lisbeth Det är, ingen, det är liksom ingen kallblodig superassassin Vi har att göra med här För en sån stannar kvar Sätter tre skott i huvudet På mm. offret och sen går vidare mm. Det här är ett skott som träffar Ett skott som han inte vet om det träffar Och sen så bara springer han därifrån som en galning Det, det här är någon som inte är, har skjutit många förut Tror jag därför tror jag på ensamgalning också för att uh, man kan ha lite vapenvana men sen måste du ha nerverna också mm. för att kunna klara av en sån där grej liksom. Ja, var, vi måste bara säga en, ja. en grej. Ja. Ja. Yes! Kör, jag, jag kan sitta här och snacka hela, hela kvällen. Klart en sak. Jag var med på Stolskiteförening. Ja, exakt. Eh, och han var ganska ofta närvarande på alla möten och årsmöten ja. och var till och med med lite tävlingar och så. Yep. Direkt efter palmermordet. Slutade han? Yes. dyka upp. Yes. Det är ju ja, det är Eller ju han. Ja, mm. jo, men det är. Det är mm. Vad kallar du Jag kallar dem för. Man kan ju ja. fälla personer av. Eh, vad heter det? Eh. Indicier ja. mm. Allt det ja. är ju indicier ja, ja. Precis, ja. men blir det för många Man har ja. ju fält människor ja. av indicer. Välkomna till Har i ja. Krim ja. Indiciermord <laughs> ja. ja. ska vi, vi ta... ska leta upp stämningar Jag tror att den här podden heter Pangiprutten <laughs> Samma initialer så jag finns ja. det? Uh, Okej, okay. Kennedy-mordet då? Nej, nej. ska vi jag har inget att okay. okay, okay, vi, vi skippar det. Jag, jag heller, kan faktiskt. gå vidare på min lista. Ja, men det var min första och enda. stark du. Otippat så de bjuder in er till studion. Så bara ta med några bra spelduos. Så som Malbanio och så här, Markana Palme. Ja, jag är förlågat. Det är så nöjd. Jag är så nöjd. Vad fina ja. är, så ja. är så ja. Tack så mycket. Nu tar vi förbippas nästa. Det ja. hade jag tänkte att liksom, det här kom, jag tänkte att de här kommer bjuda på någonting. Ja. Som det kommer inte bli som jag förväntat mig liksom. Det kommer bli någonting helt utanför lådan. Men liksom när jag, jag liksom. och Robin sa så här, det är inte så viktigt med anteckningar och så där. Det kommer liksom så här lösa sig av sig själv. Ja. Vi hade så liksom vi bara studdade på det där för Look at him. Uh, uh. <laughs> ja men uh, Får jag vara tråkig då Och fortsätta uh, sure. med min lista Nothing but a side Det är 50-tiska ljudeffekter. Filippa hade några kvar här då på duos. Och ikväll är vi som sagt två duos här i studion. Det är Paul Pixlar och det är Dual Ion. precis. Jag är tråkig och håller mig till ämnet. Vi får ta de högsta delarna. du u a l a e o n Om ni ska skapa ett band. Skapa ett band. Man kan uttala det här. Utttala det här. Det är kundna. Kundna. Sådant. Sådant. Tå bekostnaden av uttalen. <laughs> men Felipa, du är inne på temat fortfarande. Ja, men okej. <laughs> Koncentrerar mig nu? Ja. Ja. Okej, okay, nu bara slänger jag ut det då. Ja. En bra gaming-duo är Nathan Drake och Sally. Ja. Från Uncharted ja. Här har vi liksom en ganska härlig, lättsam Lite komisk duo Men ändå så finns det här djupet där man vet att man, man har lätt Till gråten om någonting händer liksom. mm. Det är en fin duo Som liksom överlever i Många spel mm. Och han är liksom den här fadersfiguren Som tar sig an Nathan Drake liksom. mm. Jag tycker det är fint Och sen är han lite halvalkis Och det är bara charmigt Du har pratat med honom jag har pratat med honom. Mm. Eller han har pratat med mig. Ja, får jag spela upp det på podden? Har du får man, får man göra det? Nej. Har, har du det? Ja, var det något som var när Filippa fyllde Ja. Eller var det bröllopspresent? Ja, kanske jag har. Ja. Ja. Var det inte bröllopspresent? Kanske var, var det bröllopspresent, jag vet inte. Det Robin var... har många sådana där prylar för <laughs> ja. sig. ja. ja. Man kan inte hålla koll på allt. Nej, men det är en fin relation. Jag gillar det också. Är... Det är lite Mästaren och uh, inte Margarita. Utan Nej, för mestaren. den har du inte läst. Nej, den har jag inte läst. Jag kan <laughs> ingenting om rysk... Uh, Nej. Mikhail Bulgakov. vad har vi Vad har vi på, har vi på rysk... Uh... Fyodor Dostoyevsky. Exakt, brott och straff. Ja, ja brott och straff. Idioten. Exakt. Dostoyevsky och <laughs> ja, bokstäver. Ja, sidor. Jag gjorde en leenism för det då lurar han och den där killen att den skulle heta att war well, warriors is good for absolutely nothing. <laughs> <laughs> den skulle heta att det från början. Snackar ja. och stackar med någon annan. Stetsamma. Talinka. Ja, We love. Ja, yeah. yeah. mm. oh, men ska vi fortsätta eller? Ja, fortsätt du. Ja, men sitter där. Ellie och Joel ah, jej, det Jag blir oss. lite besviken ja. Du kommer ångra att du tog uh, Clementine och den. Det var ju den Den <laughs> det. Ja. De är ju fina Men det går inte upp mot Ellie och Joel Men Ellie fattar dumma beslut Jag blir så ja, lite men irriterad på henne det är inte, såhär, Jag kan acceptera dumma beslut Om de känns Någonstans verklighetstrogna Tonåringar begår dumheter så är det, mm, mm. Liksom. Och de befinner sig ändå i en postapokalyptisk värld. Det är inte konstigt om man gör dumheter, liksom. Nej, kanske. Nej. Och så dumt är det inte. Men bästa version av Duvan då? Tv-spelversionen eller serie? tv Tv-spel. Jag ja, ja, ja. Ja. Alltså, jag gillade ja. Pedro Pascal och Bella Ramseys mm. porträttering de, de i tv-serien De bra. är för olika, förlåt men alltså mm. det är jätteviktigt med utseendet, jag tycker det, det ja, i alla det fall, för ja. mig är det jätteviktigt då, då väljer man en skådis som är så nära in på och det är skitsvårt för den personen ska ju kunna skådespela mm. också mm. men den måste se ut som ni, sin tv-spelskaraktär. Jag, jag föredrar nej. annars liksom en animerad version. Mm. Ni vet de om att det, det var ju Chaffs när The Last of Us släppte sin första trailer att uh, Ellie var så lik uh, Ellen Page. Ah, så hon var ju, ju upprörd över bara säger hallå, det där ser ju precis ut som mig. Mm. Uh -huh. uh, så de fick ju ändra Ellies utseende för att alltså Ellie är ju Ja. typ lite baserad på ja. Ellen Page. Mm. Ellen Page som nu är Elliot Page. Page. Ja, ja. hon, hon, blev ju, hon blev ju sur för att den, de, de har ju tagit min liking. Alltså, ja, det mm. blev ju strul när The Last of Us släpptes just för att Ellen Page som det var då var ju redan med och var involverad i ett annat spel, Beyond ja. Two Beyond Souls. Souls. Ja. Där hon är liksom karaktären. Mm. Så ja. det gick inte att Eh, Naughty Dog liksom släppte ytterligare ett, sp eller ett spel där hon var jättelik henne. Ja. Nej. Så var det med det. Ja, men nu har vi den bästa. Då. Du har ju hajpat den här nu. Ja, men, alltså, jag är så irriterad på dig, Robin. Du är en Va, sakta, vad, vad, du bara oj. kastade ur dig den här som att det var ett bananskal. Ja. Du har inte insett potentialen i det här. Oj. Den nej. bästa duon. Nej, rött och blott. Det, det, är, inte, och blott. det är inte Mario Luigi eller Zelda och Link. Eller, nej, det är bara Kratos och Atreus. Ja men den är fin. Ja, men jag, sa, oh. jag sa ju det den var jättefin. Ja, men du, ja. sen gick du vidare med ditt liv och jag var inte nöjd med det svaret. Det är, det är, det är snabba kicker. Det måste gå jag vet, Du vet ju som ja. ett barn liksom ja, YouTube men det, det, shorts. Ja, men det är, det är det är en bra duo. Det är en bra du. Alltså det är den vackraste, renaste relationen jag har sett porträtteras och då är det ändå liksom i ett fantasy spel. Det är så sjukt fint och jag jag grät så mycket till det spelet för att, alltså, vi har den här modiska liksom halvguden Creptoyen. Boy, boy, boy. Där har du. Oj. Wow. Oj oh, bara rör. Gör det igen. Gör det igen. Oj. Jag gör, gör det igen. Boy. Oj. Ja, det, är bra. Ah! det är bra. Den var det är riktigt bra. bra, ja, bra. bra. Tack så Nej Men alltså så här. Vi har ju pratat mycket om faders jämt. gestalter nu liksom i duos. oss. Ja. Eh, men det finns ingen som går upp mot Kratos. Just för att han gör den här resan från modisk halvgud till en rädd pappa. Ja. Mm. Det är väldigt fint. Det är väldigt starkt, tycker mm. jag. Men så här, ah! när, man, man har gått på. Förskolor själv Och hämtat och lämnat barn mm. Jag ser liksom en liten Kratos i alla pappor Jo men Jajaja. jag gör det Ja. Mm. ja, det det. Mm. ja alltså, du, mm. på olika sätt. Vi har pappan som ska vi har pappan som är, är arbetslös. Mm. Ja. Vi har pappan som sitter i kassan på ika Vi har pappan som skottar Varsselpappan. Varsselpappan ja, ja. i Varsselväst. Ja, ja. proteinpappan. Ja, proteinpappan, pappan som Mäklarpappan ja. i kostym mm. karriärspappan. Mm. Mm. som i, pratar i telefon mm. alltid. Ja, det pappan. finns på vilket sätt är mäklarpappan en creator. Alltså, att, att alla är pappor. Alla gör sitt bästa. Vad är det? Det var låga krav. Tycker jag no, no, no. Du känner inte att det finns en okay. relation i den här. Mäklare, <skratt> mäklare, pappa, mäklare. Det är inte min skräp. Vad? Jag har Jag har två kusiner som är mäklare och de jobbar, de jobbar 24/7. Mm. De kan få ett samtal kvart över tolv På kvällen och Det gör han som präst också man måste mm. svara, ja, en press i natten. Mm. Men då är det så här: ja, akut. Då måste ja, de springa till en lägenhet och så stylla den. Ja. Ja. Nej, men så här: man jobbar, man jobbar hela tiden. Man måste kunna ha siffror, man måste ha affärer och ja. siffror i huvudet hela och tiden. Alltid kostym. Alltid Exakt. kostym. Det måste alltid vara så alltså, här. Förlåt, tror det, det finns ju så många jobb där man jobbar dygnet runt. Vi är mäklare. Vi kommer att sälja lite hus. Men, fan, jag, jag, jag jobbar inte som mäklare. Jag jobbar, jag jobbar ganska långt ifrån mäklare yrket så jag, jag, jag, jag, jag är inte ens i närheten av den världen. Det, de det är klart de gör. Jag fick reda på att lärare rättar läxor Med på, fri, AI. på fritiden. Alltså de tar hem och sitter och rättar läxor. Ja, men när ska de annars göra det. är ju inte klokt att det, att det är så det går till. Det är en del av jobbet, eller? Ja, är det. Först har de lektioner mm. och sen så är det möten och sen så är det klockan halv fem mm. när ska mm. de rätta Ja, men det borde finnas utrymme för det. Ja men det har de. Det är många som har schema som heter typ 40 plus 10. Du har jobbat mm. som lärare eller? hur? Ja jag har jobbat som lärare ja. i Japan mm. alltså. ja. Ber Berätta om det. V vilka berätta om ämnen det då. Vi vill veta. Engelska. Engelska. Ja. Engelska. Lätta så. Ja. ja. <laughs> mm. ehm, ehm, det var kul ehm, och det var väldigt intressant att se att jag kan säga så här i alla fall. <laughs> När jag kom dit, det var inte en av de största städerna. Men du kändes som att alla elever hade diagnoser det kändes som. <laughs> och då tänker jag, den diagnosen som kanske då tidigare i Sverige kallades för ADD. Ja, äh, just det. Nu säger, säger man oftast inom spektret. Inom spektret man säga. För, ja. Men man kan ju säga att ADHD fast in man är väldigt. Mm. Äh, ja, ja också lite åt det, åt det autistiska droget. Det var mycket mm. det. Mm. Lite elgäst. Ja, ja, Och jag tänker fråga dem så här men vad med de eleverna, speciallärarna var det. Vad finns det? Och så sa de, ja, vi har ett rum för de blyga eleverna. Ja. Och då tittade jag runt det där klassrummet och det var knäppt tyst och folk stammade för de var så rädda så fort läraren sa någonting. Jaha, så ni att det här är inte de blyg ni har så ett specialrum för dem Ännu som är blygare. Ja, det har vi. Så de har... För, ja, eh, Skolor i Japan man sätter inga, inga diagnoser på, eller överlag verkar det vara så i Japan. Det är väldigt sällan man sätter diagnoser överlag. Mm. Autism ADHD och så. Mm. Ehm, ja, men så, så var det. det var en intressant aha-upplevelse för mig. så var ja, mm. Nej men det var kul. Eller det var tråkigt också. <laughs> <laughs> för att, som lärare i Sverige har man ju väldigt fria tyglar Du kan ju egentligen lägga upp lektioner hur du vill. Ja. I slutet så alltså, kan man ju säga att en av viktigaste grejerna om du jobbar som där på högstördigt är att eleverna man ska förenkla väldigt mycket. Och det går bra för att leva på naturella provet igen. Har då har det gått, ja, men så här, oavsett vad man har gjort eller inte gjort, det har det ändå gått bra. för mm. Så kan man ju se det mm. på ett sätt. Men i Japan är ju fruktansvärt strukturerat. Alltså är varje lektion är ju planerad förväg. Inte utav mm. dig, inte, inte utav kommunen utan av staten. Det är ju Oj. liksom mm. lärobok och varje lektion ser likadana ut. Eleverna börjar med att de står bakom bänkarna och lärar frågar så på knaggla engelska. Då. De då, What day is it today? Eleverna svarar Today... It is Wednesday. Läraren mm. säger, "Can you spell Wednesday?" No. Yes. Och då bokstavera eleverna med händerna i luften och säger W, E, D och så vidare då. Och sen, "What weather is it today?" Today it is cloudy. Cloudy. Ah. Och sen ser och sen börjar lektionen och då är det ju och allt rättas och allt oh. betygs. Också i Sverige är lite grann så här, på något matteprov kanske man kan ha 49 av 50 kanske något så där. Mm. eller man kan ha 30 som maxpoäng. Alla prov i open är ju samma, det är 100, alltid. 100 oh, är no. alltid maxpoängen. Mm. Oavsett för så att det är väldigt mycket rättande väldigt långa arbetsdagar eh, och lärarrummet, jag har aldrig varit med om något tystare rum, det var ingen Nej. som pratade där inne om någonting Nej, Inte det det i Sverige, kom man in och, och där är folk bara sådär, ja eh, oh, fan vilken lektion jag hade, ja. lite grann så kan det ja. vara det är skönt att ha kunnat ventilera oavsett vilket jobb högt ja. i tak ja. mycket kaffe, kaffefläckar på oh, läxor och liksom men var det var inte så. Där ligger de ner för det är så lågt japaner är inte från jorden. Det här är ju de är aliens. Det här är, den, de är, här, de det här är den podden i Sverige där vi generaliserar japaner mest känner ja. jag. Men jag, jag håller på att sälja en uh, musikinstrument och då var det en japansk herre som hörde av sig till mig och ville köpa en av mina gamla instrument. Uh, mm -hmm. och det var så här uh, uh, hi my name is mister och sen ett namn. I would like to buy your instrument. I will pay whatever you want. Och det var Oj. väldigt så här: jag bara, okay, <laughs> ja, men asking price var. Nej, men, Kul att han skrev med brytning. Nej, också. Men han skrev med brytning. Det gjorde han faktiskt nästan. Uh, <laughs> nej, men han var så här: det var väldigt så här: jag vill köpa ditt vackra instrument. Mm -hmm. och jag bara, började, så här, fan, började, Jag började, började, började googla det här, uh, den här mejladressen. Det, det verkar som att det är en, en här i Japan. Liksom. Ah. Och sen så skrev jag liksom, så att jo, absolut, du får gätte gärna kan skicka dig bilder på den och, och liksom all, all, allting jag vet om den liksom så här: men alltså, du vet det kommer att kosta skit mycket att skicka ett instrument från mig till dig han bara det är lugnt han bara that is okay I am willing to pay 2,500 dollars in shipment de och jag är bara, för ja. artiga för sitt ja, absolut bästa alltså, visste ni att man kan hyra gamla gubbar i Japan? <laughs> man, kan, man kan hyra allt i Japan nej men lyssna in, inte till vad ni tror att jag pratar om för att vi är så Usch, vi ja. syns här i Västeråg Usch, sådom väster och god morgon ah. Nej, no. usch, det är inte det jag menar Utan man kan hyra mm. en gammal man Som sällskap bara ah. ah. Såhär, så så så så gå och David. Med. Ja. <laughs> ja men jag, jag bara, I'm looking at you Och liksom så <laughs> hänga med Och, och käka, och bobla, Och de är så här trevliga Och man får välja då om man vill ha en så här, En trevlig, man kan även välja En så här grumpy old man ah. Om man, för, ja. om man föredrar det. <laughs> är det sant då? Det är som att gå på maid fall. I så fall. Ja, ja, ja. på förra att man ska ha ett det, är lilla det är sant. Vad va, va är, va är farfar, morfar på japanska? Ojisan. Ojisan. Oji ja, oji oji oji pappa och ojisan. är Och med T. Och mamma och Mm. Ah. Så det är så <skratt> Nej, <men> så, <skratt> så det är så Då ska jag berätta om, en sak okay. att Jag pratade i sömnen i natt Ja det gjorde du ja, Jag vaknade till vid fyra tiden Och då vet jag att jag har vänt mig till För jag vaknade till medan jag sa det här Då har jag vänt mig till Robin Och så sa jag Arigato gozaimasta gozaimasta <skratt> <skratt> Och är sjuk Hon är sjuk. Det är sant. Det är något som inte stämmer. Det är sant. Vad svar du? Och Robbie svarade ja. Nej, vet, vet ni vad jag svarar Vet jag svarar svarar så, så här. Filippa, så här Vad säger man när man får sin pad thai, thai i perfekt tid? Jag vet inte. Det var bra timed. Åh! Timed. Det är ju som den här vad heter? Är det den, har du dragit den här förut för mig? Typ så, vad heter eh, Thai-restaurangen i eh, Malmö? Nej, vad är det här för någonting? Den heter Timeout. <laughs> time out. Time out Time Out! oj oj Oj, oj, oj, oj, okej okay. Mamma skämt is oh, here to boom, Mamma Let's out. go Får jag, Får jag, jag dra jag jag sista pappas jag, jag har inga ah. fler sedan ah. mm. Vet ni varför jag inte kan se skillnad På Viking Line och Silja Line Nej För jag är färgeblind Tack så mycket och godnatt <tryck> Ja, <laughs> ni är i Det är den 23. Eller? Jag har läst mig nyheter på klokan. Ja, ja. hur är Ska vi ringa någon? och tärra? Nej, hon? ja. Ska vi ringa någon? Va? Ja. Vänta, jag måste säga min telefon inte Nej, nej. Ja, tjena, tjena. Vänta, vänta, vänta, vänta, Jag är sjuk i alla företag. Jag är inte liten, spring ut. Har du druckit? Hej. Skärp nu, har du druckit? Vad sa du? du bara för, det här det här är inte alls bra, det här är många. Nej, bara... hey man bange! Yeah, hallå! Lyssna nu här. Den, sjuk, men, nej, nej, nej, du måste i, lyssna nu. På, på, på, nej, nej, nej. Jag bara, nej, nei, jag, måste, jag måste ta ut. Lyssna, nej, lyssna här nu. Robin och Filippa var hemma hos mig. Sen stod... ja. Har du sett Niklas idag? Om jag har... Sett Niklas idag? Nej, han är inte med mig idag. Nej, alltså så här, för han stod och på hos min dörr helt plötsligt. När jag var det, på toa. Vänta lite du, Robin du får, och Filippa alltså, är borta vä, vä, vä, mange, mange, mange. Jag har vänta hans, lite. hans telefon Vänta lite, vänta lite. Du får um, upprepa efter att tvåa kom uh, Gaslarv väldigt, nolla Lyssna nu här Niklas yeah. knackade på på min dörr, jag såg henne genom fönstret Robin och Filippa var hemma hos mig Nu är de borta Vet du vad Niklas är och möjligtvis Robin och Filippa också vad sa du? <laughs> Okej. Okay. Du Uppräta, kom! Vi tar det en gång till. Niklas! Nej, jag åker inte ta det en gång till om jag ska vara ärlig. Hej! Vi bara skojade. Det var för Vi bussar inget i Jocke! Hej, Jocke! Hej, hej, hej! Hey. Du är med i par pixlar. Vi alltså, busringer till folk ikväll. Ja, jag vet, jag vet. Jag är ja. skitbra. Så att det fattar ju bra. att vi busringer. Det är skitbra. Alltså så jävla klockrent. Jag har ju... Alltså... Gillestugan fullpackat. Ja, <skratt> ah, du är fullpackad. <skratt> Ni har ju kanon spelsringning ikväll. Ja, oh, vad trevligt att höra från dig Jocke. Jocke Hoppas du har en trevlig Jocke, kväll. Innan, innan vi släpper dig, vi vill veta vilket är den bästa spelduon någonsin. Spelduon? Ja. Eh, då måste jag ju ställa frågan, eh, vilken kategori. Alla alla spel någonsin. Det måste vara... Ett, alltså, det måste, alltså, alla, alla spel med. någonsin. Ja. Nest, allt, Nest. allt, allt, allt, allt, allt. Allt. Bästa spel du har en... Snälla säg eh, sniss igen sen på. och, Tifa. och Tifa. Oj! Oj, fint, vad fint. fint! Det var fint. Dulligt. Så jävla... Alltså, jag är så jävla glad att ni gör detta just nu när vi har företagsfest. Alltså, se. Jag alltså, ni måste ha med hela detta i podden. Ja, Absolut. Jag är så jävla besviken om nu du inte får... tar med hela detta samtalet <laughs> i podden. Det kommer vara med, jag lovar. Fyra vad så jävla... Alltså, <skratt> alltså, jag älskar det. Jag älskar det så jävla mycket. Alltså Det är så jävla klockrent. Nej, vad kul. Med företagsfest, då måste du ha en slips runt huvudet. Alltså, jag, jag måste ha, Jag måste ha... Eh... Skratta då för fan! <hör> Och sen så måste jag fan. ha en. <hör> Skratta då för fan! Tidus <hör> måste jag då för ha fan. också. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah Ah, du jävla klockren Och vad härligt Det här kunde alltså, ni inte gjort bättre Nej vi älskar dig och vi ska ringa vidare Vänta, nu Jag nästa. har bara sissa sista ah, ah. Är det ah. sant att Jucke, alltså, det, det, det, det, det, låter jätte, det låter jättebrusigt Ja ah, äh. jag vet Okej okay, uh, Bara en fråga Är det sant att när du åkte på spelmässa sist Så tvingade du dem i binan att lyssna på gamla avsnitt Av Pixie-klubben 64 jag har lyssnat på exakt alla. Av. Ja det var, det var bra. Det var svar nog. Tack. Jag har ju memorerat dem, många. Tack. Vad fin du är. Fästa lagom. Fast du är också fin. Tack. Tack. Känns det känns lite så här går dag yxka för det här samtalet. Alltså, det känns lite som så här att ni borde haft en lite bättre uppkoppling. Men, ja, det är inte men, så, så noga. Det brusar, det brusar väldigt mycket. Det är inte så noga. Vi ska ringa vidare nu, Jocke. Ja. Har alltså, du är så bra? Ni borde ringa på telefonen. Det gör vi nästa gång. Det är låt på dig. Ha det bra. Tack, ja, är mycket ah, Häl ja. Hälsa alla ha ah, det så jävla grett och mange. Tack som fan för att du är du. Ah, vad fint det ja, Tack så mycket. Tack, tack, tack, tack. Ah. Puss på Jocke. Ja, ah, ha detet. Puss hej. Hej. Ah, ja. Hej. Ah. Hello. Hi, this is Jay Smith from the office of uh, Will and Jay Productions in Wisconsin, Illinois. Um uh, so uh I was just wondering, uh do you know uh, robin? Uh, excuse me sir, can you hear me? Yeah. Yes. <laughs> Jay. Hello? Hello? Är det något som blir fel Eller Är det något som Do you know uh, Robin um, uh... Jag har faktiskt ingenting Vad <laughs> som sägs Robin kom in här Hallå hör, hör oss? Hallå? Hej, hörru <skratt> oss. <skratt> ja, vad skojar du? Vi håller på att spela, spela en podd här. Vi är fyra <skratt> personer och vi bli lite pruttiga. Så vi, vi tänkte att vi skulle bara... <skratt> ringa dig och bara jävlas lite. Vi bara skojar lite. <skratt> <skratt> ja, vad fungerar jag ännu när jag blir vackad, tänker jag. <skratt> du, är, du, är av, du är en av några vi ska ringa ikväll. <laughs> Okej okay. Vi säger tack, tack för din medverkan Så hörs vi av Ja men jag får tacka då <laughs> <laughs> dig ja, det bra. Jag tar med I <laughs> Jag vet inte om vi har fram till någon form av konsensus Vad som är en bra duo Om det är Kratos och Atreus Om det bra. är Lisbeth och Olof Palme kanske. Eller om det är Banjo och Kazooie Alltså ja. det spelar kanske ingen roll För jag tycker att det har varit ett jävligt mysigt samtal ikväll här. Det har det Snittmässigt Kanske lite högre alkoholnivå än vad det brukar vara i den här podden men, Jag tycker det är som vanligt, men det är då vi är, är det on the roll lite högre än vanligt skulle jag börja påstå Men det är fortfarande, det har varit så jävla kul att ha er här alltså. Ja, verkligen Ja, supertrevligt att få komma Tack. hit Jätte, jätte trevligt. Vi är så välkomna tillbaka Kan vi inte köra det här varje helg? Typ? Jag skulle ja, men... lätt att det här och bara köra 4-way ja, hela, hela all ja, jag, framtid Jag känner ju det alltså, Man har ju bara använt en fjärdedel av sin energi av ja, sin, ja, sin, den sin intelligens kan man spela in ja, ja, på ja, precis, <laughs> precis. Det Hade det varit så här lätt att spela in varje gång Då hade du ju lätt Gjort det. Ja. Ja. Ja. Ja. jag väntar ju med, med spänning på er alltså Mange och Robins eh, krimpodd. Ja ja, Den Den måste Det måste jag måste ju räkna nu jag kommer inte att åka och göra det. Inte jag är inte. Jag är inte, jag är inte jag orkar inte jag. om ni bara dyker upp och jag dyker <laughs> upp. Nej, jag har inte det där i mig. Jag har inte där i mig. Nej. Jag hade krävs putsas fem minuter till så det har varit helt klart. Ständeni klara liksom så här. Men vi säger så här för er som lyssnar på Patreon, ni kommer att få lyssna vidare nu, men för er som vanliga dödliga så säger vi tack till Mange och David och så är vi tillbaka i studion med bara mig och Filippa. Tråkigt nog. Tråkigt nog. Tråkigt ja. nog. Det här avsnittet av Pixlar görs i samarbete med våra goda vänner på X-Gamer, eller hur Filippa? Jo men det stämmer och idag så ska vi ju få prova en helt ny smak. Ja, ni vet vad som gäller. Det här är alltså ett prestationshöjande energitillskott som skärper dina sinnen. Oavsett om du ska till gymmet eller om du ska sitta upp och ta den där jävla Dark Souls-bossen. Eller bara överleva dagen, Eller bara överleva dagen ja, Byt ut en Billig Slaskig automatkaffe ja. Mot en x -gamer. Exakt, exakt. Och det här är ju produkten x 0 som vi ska prova idag. Och det här är alltså smaken Lemon Cactus. Ja, nu, alltså. nu sitter vi här och vi har alltså varsitt, en varsin shot ja. med det här. Det är liksom illgult. Mm. Det ser nästan lite radioaktivt ut. Ja, det är precis det. Nuclear color. Ja, men lite ja. så. Men jag tänker att vi lämnar här smattdräkten mm. i garderoben och så mm. skålar vi. Och Skål, vanligt. Så... Skål här. Och smakar vi. Mm. Ja. Åh, fräsch. Mm, fräsch. Den här var god. Kaktus är ju ja. faktiskt väldigt, väldigt gott att dricka. Ja, jag vet inte. Jag brukar inte dricka kaktus. Jag... Ja, men vad är det man dricker ur? <laughs> när, när man köper en dryck av någonting som har kaktus, är det liksom extrakten? Eller är det liksom som kaktusen doftar? Eller? Alltså, kan du någonting om det? Jag har ingen aning. Nej. Men det måste ju vara någon form av fruktkött. Liksom. Fruktkött. Finns ja. det äckligare i orden? Frukt, ja, men, pulka är ju ganska äckligt pulka också. Är ja. ord också. Faktiskt. <laughs> Konstigt, men då. citron vet vi hur det smakar. Och det här var en, ja. en söt citron. Så ja. kan man säga. Mm. Det är ju inte surt så att man liksom mm. biter ihop. Nej, det är det inte. Nej. Den gör att jag känner mig liksom lite upptiggad redan nu. Och jag har ju använt den här nu när jag har gått till gymmet. Och den är en perfekt liten shot, Eller i mm. eller en shaker då. Mm. Att ta med sig in när man ska börja det där jobba. Ja. så när man ska ta sig över tröskeln. in till gymmet och känna sig att nu ska jag köta på här. Ja, ja. Då tar man en sån här jävel. Och sen så orkar man fan kanske lite till. Jo, ja, men det är så. Jag brukar starta dagen med en sån här. Och då tar man två skopor, mm. två och en halv vatten. Mm. Så bara skakar man hjärnet. Alltså, det, den räcker ju as länge. Ja, det gör. Gör den ju eftersom burken rymmer ju. Hur mycket är det i burken? kolla 160 gram är det en sån här burk. Det är alltså ungefär 100 portioner. Ja. De räcker ganska länge. De räcker jättelänge. Ja. Mm. Men vi tycker att ni ska prova den här också. Och för att göra det så går ni in på x och går in och klickar på x 0 Det är den som vi har druckit här nu. Ett, ett par avsnitt i rad. Och när ni checkar ut, skriv in ett par pixlar. Ett ord. Så får ni 15% rabatt på oh, köpet yeah. ja. Varsågoda från oss Varsigoda. Det tycker jag att ja. man ska göra Det tycker jag ja. Så återigen, tack så mycket Till X-Gamer Tack så jättemycket Okej, okay. jag vet vad du tänker Varför blir den här grymt snygga Igelkotter intervjuad i par i pixlar Av Robin och Filippa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 Ja, nu är vi tillbaka i studion igen. Nu är vi tillbaka mm. och eh, om det inte är så att eh, ni är Patreons, så ja, sitter ni fortfarande och lyssnar. Då har yes. ni en timme kvar nu att lyssna på. Er. Ja, det är lite lyxigt. Det är lite lyxigt är lite och lyxigt. lite oroväckande liksom. Ja. Jag är rädd att det här kommer... Du var inte ens hört det. No, du, sitter, du sitter och sjunger. Nej, men... okay. Det är väldigt hemskt. Nej, men det här vill jag inte. Nej, nej. Men det blir okay. bra. Men hörni, eh, som sagt, patreon.com-paripixlar. Eh, där finns ju den här extra timmen på det här avsnittet. Dessutom så har du ett nytt avsnitt av när vi snackar metalmusik. Eh, Gäst är våran son ja, också. Det Han är med och, och kör ett tredje avsnitt om av metal. Vi har... Eh, min sagoberättelse på Final Fantasy 4 finns där Och alla avsnitt av Robins spelmysterier Exklusivt på Patreon Som en litet tack för alla som liksom har stöttat oss ekonomiskt De som har gjort att vi har köpt det fina mixerbordet Och de här ja, bra mickarna Det är som liksom, liksom ett tack för lång och trogen ekonomisk tjänst Kan man säga så? Det, det kan man säga <laughs> mm. Så för bara lite mer än 30 spänn va? Ja 30 ja. spänn i månaden så kan man få tillgång till man allt kan ju, det där Man kan ju vara slug och betala för en månad Och bara plöja igenom allt material som finns där Och sen kan man bara säga Nej, nu ska jag se upp mig ja, ja, ja. Det, det, går det jättebra. står varje person ja. fritt att göra det ja, Precis som man vill ja, precis. Men med det sagt eh, ja. Tack så fan för att ni har lyssnat på det här fantastiska avsnittet Och är ni i Patreon så fortsätter det här dumma jävla fyllesnacket Här alldeles strax Men till er vanliga dödiga får vi säga Puss och kram. Puss och kram. Har det bäst. Har det bäst. Hej. Hej.